الر ح م بسم الله الرحمن الرحيم الف لام كتاب تلك آيات الكتاب المبين إن قوم تاقلون سورہ یوسف مکی سورۃ ہے 2 نمبر دی پ 2 لسم نمبر دی پ ته 3 دا قران کې بعد سورہ یودا دغه په نو نزول کې هم پر د سورہ یودا ناظر ربت او تعالو د دې سورات مکه کی سورات سرا بغاړو وجو باندي دې یودا چار کلام مکه کی سورہ یهود کی مساله توحید ثابت شوا وا کیا د دنیا المسلام بانی نو سورہ یوسف کې مسأله توحید بیانې په عقیده صلی الله علیه وسلم دیو جنا ور پسیر ورو مرګي سورات کې مسأله توحید ثابتګړه واعده اودا د عالم سلام نو سورہ یوسف کې مسأله توحید ثابتې بو عقیده صلی الله علیه دیو جناو اربسی روڑو بلو جا سورہ احود کی نفی دیل میں غیبوا او آگیر ابراہیم علیہ السلام او دلوت علیہ السلام سران او گران ردی ابراہیم علیہ السلام تپتہ نشتہ چدا ملمان دی او کدا ملائک دی لو دلی سلام تدا پت نشه چې د دی او کدا ملمان دی عالم الغیب دی او الله نو سوره یوسف کې نفی د المری غیب واقعه د یوسف علیه السلام باندې وګوره یوسف علیه السلام ديا ابو عليه صلوات و سلام نه با لګه فاصله کې دی خو هغه د بدن نشته دی ما جنا وربسي ورو یا مکی سورات کې آخري آيات کې ویلو فعبدوه وتوکل علی د دې سورات کې نموناد توکل ذکر کوي او ګور یا ابو عليه صلوات و سلام اغو بالله اللہ بانی زانس الله تواکولی کڑیو اللہ والے سمرہ عزتو نوار کڑلی دیو جناو ورپسی روڑو یا ماکی سورات کی یو سلسلم آیت کی ویلی وکلن نقوز والے کمی نمبای الرسول ما نصبیدو بیف د په واقعات بیانو استاغڑا په بانی مضبوط گو نو ده سورت خاص واقعات عیسیب علی صلاة سلام ذکر کئی دیو جناو ارفسی روڑو نرم گر وجودی امتیازات ده سورت دا سورت ممتاز ده دنرو سورتنہ بواقی ده عیسیب علی صلاة و سلام چبه دې سورته کې واټیا د ايسو پلي سلام سنځي ګرځوي دا سي ببل سورته کې نشتا دا رنګي سورته مونتا د نورو سورته څخه خو د بادشاہ باندې بادشاہ خو بلی دلئ هغه دې سورته دېشتا اببل کې دارې کې ممتاز مومدار دې د نورو صورتونو په خوب د جیلیا نو باندې یې سوله سلام ملګریو جیلیا نو آی خوب لیدلو دا دې صورت کې او بل کې نشتا صورت مومدار دې د نورو صورتونو نا بها نمک رو فریب د خذو دې صورت کې د خلو مغرو فره بیان شوه دی تاسو بلګې نشته نورم غاړو دی دا وې صورت تاسو لیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا او ته د حضرت یوسف علیه السلام باندې وَلَا سَلَ سر سُرَتْ سُرَتْ کی تسلیدہ جنابِ رسول الله صلی الله علیہ وسلم تا فواقید یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حالو کا کہا لیوسف دا حال بشان د حال د عصب علیہ صلاة و سلام دے سنگا جی عصب علیہ صلاة و سلام خپلو رونو ملک نا روکڑو دارنگی و کافر تاہم دا خپل کلی نا دا مکنہ و باسی اور سنگا جی عصب علیہ صلاة و سلام کوئی کی دریورہ دے تیرے کڑوئے دارنګ وتم غاري سورګي دروږي تیری سنجي سوله سلام د کلي نواتو نو پرېشاناو او هو پرياره باندې تليو دارنګي توم چې دمکه نو پرياره باندې بزي سحال بشاند هاله ته په لي سلام دی او سنگر چی یوسف علیہ السلام پردی مل کے عبادشے ہو دارنگی وطن بپردی مل کے عبادشے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دیا مدینہ کے عبادشے ہو او سنگر چی یوسف علیہ السلام بان پردی مل کے تحمت علگ دو برنام علگ دا دارنگی بستا بانیم بدنا مولگی چنانچه مدینه کې بیا ام المومنین آئی شر رضی اللہ آبانی بدنا مولگی دلیوا او سنگا چی ریسوح علیہ السلام دا تومت صفائیو شوا دارنگی بستا دا تومت ہم صفائی کی او سنگ چی ریسوح علیہ السلام دا تومت इज्जत من ګرځول خو ګرځیدل ما پردي ملک حا دانہ جي اخر کي بادشاه سوداغي ملک دارنگ متوم پردي ملک عزت مان او دای ملک داوي لا کي مت مشرو ګرځول شي اسند جي سو بلے سلام و سلام لا مرويا دبو کي غرزولي نو دارنگی با تالهم مکیو آلا رازی او بخبوکی با غرزیگی او مافی با او سنجی ویسف علیہ السلام رونو طویلیو لا تذریب علیکم الیام دارنگی با توم نمکیو آلا طوی لا تذریب علیکم الیام دا تسلیدہ جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم تا نمکه و انو نبی له سلام بیا ویلو چې لا ت سری بالیکوم الیوم تا کوان نن ملامتیا نیشا خالو گګ علی یوسفو سأل پشان دان د یوسف علیه و سلام دې تسلی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا سورۃ الراء نلی اول کې ترغیب القرآن د ویندا چې د سورۃ اول کے مبین راجی مکه ماوی ليو نوایږي اشاره وی دیتا چې د سورۃ کې دلایل دی چنانچہ دیکھئے دلیلِ نقیدِ دیسوک علی صلی اللہ علیہ سلام اول کے ترقیبِ القرآن علف لام را تلک آیات الکتاب المبین اللہ علم نے بمانر دے اور رفو کتاب کا ردی المبین معنی واضح کہ ان کے اقفل ما إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا یقینا اندرا لګللې دې قرآني غريم لرا بارای جگږي په وازیا جگکی عین رې ب دې معنی د وځه تا د عربی جگچدا اغه مازی جگدا زګو ته عربی ہوئی. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ دِدَفَارَ جِتَاسُ وَقَلْنَكَارُ عَلَيْهِ لَا لُنَا قُوسُ عَلَيْكَ آسَنَ الْقَصَصَ مَنْغَا بَيَانُوا بَتَوَانِ خِسْتَ بَيَانَا آسَنَ الْقَصَصَ قَصَصُ بَمَعْنَا دَ بَيَانُ سَرَا دَانَا چِرِهِ وَمَعْنَا دَ كِسِرِهِ زِكَا قَصَصُ افتنیده قاف سرا راضی غذا جمع کسې ناراضی رزه کا دتی سي جما کسس راضی وکسرې د قاف سرا او دلدا قصر دې زادالمسیر کې نجوزیره مولا دا, نجو دا فرض ذکر کړي مہما وینا الی کال قران قوم ګر زادالمسیر نن یې مونگ دا مانا او دا فرق دا قبل اوستاد موتهم شوئر قرآن مولانا محمد طیب طایبی سے منزدہ کرده دی دیکھ اوستاد میانس کنی شوئر ہو لی مِمَا وَعَيْنَا إِلَيْكَا عَلَى الْقُرْآنَ بَسَبَبْدَا اے جی مونگو آئے کرده تا داده دی دا دا دا قرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ نبی علم نبی علیہ السلام نا یقینا نوی ده مقید دینا دنا خبرونه یا گر چویتا د دنا خبرونا ایل قالا یوزف الابی آبادی ورد یوزف علیہ صلات سلام دواتی اولنی مقام شروشو یوزف علیہ صلات و سلام او پلار دی ہوئے لو چی او نورا سبب میں تول مالا سجدہ کئی داکھ کارا تابیرو یا اولا سیرولا ہو او نورا سبب میں دائمور اپلارو پلار پیغمبرو اگر پدی بانے پوہشو چی دلال لارب العالمین لوئی مقام مر کئی خو پدیو میا رئی شیرون دادا دام می دی نو شیطان دشمن دی نو وطای رون دا خوب بونوی با هر خوب حدیث که رازی مباشرات بی چی زیری بی او داش پک سلو اختماعی سا دا دنبو وطا ذګ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تصل ویستم کاربانی نبوت میلاشه او دا یې نش پکاله مکین بری صلوات و سلام با خو بن لیدل ثلنی دغله کاسو کا کا کازی اچ کاسو ر علی دل لو جی اس خوبونی داش پر صلی ختم میسد د دنیا بو دیو جنہ حدیث کے راضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی لا دو تسبیلہ حبیبا او لبیبا مبیانہ خپل خوب لرا مگر دوست لا یا قل من لا کما گل انسان ل خوب بیان کی متابیر غلط و باسی نقصان وشي دا رنگ دا بدر کس مبانی یو او خوبی چاہا مبشرات بی زیری بی سڑیخ خوبوینی کلیو سڑی زان خوب आ, خوب کیوینی چیز روانی محجلا قمریل روانیم کلی د جنت پا باغونو کې سیر گئی او کله نن داسي خسته خوګونوي نه چاغه خوشاله وي د مباشرات وي دا یو د مبشرات وي دریم کیسه ما خوګونای چې سړی ځان سره بکی خبرې کوي او دریم هغه خوګونای چې باندہ وېری عام طور بانے سڑے خوبوینی نو اہاں اوی ارگی اور آپ آسے گی علماء سے کر گئی کلچ دعا نو دا غیر بارت دعاو آیا اعوذ بالله من شر هذه الرؤيا زګالان بنا واړم د دې خود شر او کاروت بدل کا د دې زلا لاړیو توکا او چې خو کوینه نو دات سلوی بشارات دیکی اللہ رب العالمین باد مهارت لا محارت ورکڑی ککا علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ دعویٰ خوبونوں پہ تعبیری اس طلو کے یوزل یوزلے رالو ابن سیرین رحمہ اللہ تا وئی وې ما دېګه هو بلی دې دې او ګول کې تیل اچو ما ځني زيرين د ایمه الله ته وې تا د مور سرنې کا کړه دا غاری ان شو چې کور د لاړو پریشان ناشته خف ناشته خزر علا و ته وې ولي و خیاره خدا جی اغا چه اغا کلا چه خواهند خفاوینی اینو اغا ده خواهند نه ضرور تپوس کهی و خیاره خدا ده خواهند پر رنگ بانی پویگی کمکل ده پروانه کهی و چه خیاره یو خواهند راشی نو چه خواهن خوشا لئی نومت لگی او چې خفای پریشان لئی نومت پتا لگی دارال خزرالا دنا تا پوست که ولی خفای اغوتی اسی کوئی نا سو جا خوشتا مجبور کو ناغو تاوی تسوکی خجر سب دیسوی ار یو د وی ز د فلانی زای نه راغلیم دغشان امرک بانی ازام رالو زما یو اورګي ما شوم بچي پګيګو مایدابدان سرسته ګر دوم روجال کی میکیناول او ماوی خی الله رب العالمین تر ده اندادوکا ناڅړې بژڑا شو ودوي دا خو د سیرین دي شاولی ته زمما موري زه تماته خلقو یې چې ته دوشان جال کې مونډ له شي او بیا لوشي دا رنګ یو د باچا خزوا زوبیدا زوبيدي خوبلي دو چې د مشرکنا د مغربا بورې ټول خلک ما سره زینه کوي دا وی په لوینځ ابن زيرين د مولا ته ولګلا او دوی چې ته دوی آیا چې دا خوب ما لی للی د ځان نوته وایا আজি لاندې بيسيرين د مولا ته مغربی دې دې د مشرقنا مغرب پورې خلک ما سره زینه کوي دا نه دي د کوزوکو د سوګي د ترلاسهان د بادشاہ بکوړ کې نوکرایم وینځم هغه دې پاسې د افغانستان ديلی درې چا جی لی دې نه اگې د وا چې خپل راشي لان واپس بادشاہ خزی دوي چا وګړه شان وې ایو دې زورشاو ته وای چې د بادشاہ خفي خوب لیدلې دی چا غلا نه حاله ورته ویلو داغه د تاویرو یستو چیتان وال الله رب العالمین یو داسې کار سرګند کی چې د مشرک نه د مغربا پورې خلک با دغې نه फायदा دوله بنیاوه ده آغه نفایدالی و برامدارنگی و کلا چه بیا آخیری واشو نو بادشا خزیده وی چه زستاله پاره سوکم آغه و تاوی چه زماده پاره سکول واده نیوانی هر او واکه ضرورت ډیرو ناغه شانو کل دایراک روان کو او حرم شریف او رسوله طار په باندې راو تلوی تقریبا سلور سو ملاده او اخر کې بیا سین داور زول له او لس فوټه اغه تقریبا بلندې زمغو استادې مو تره فرمایل چې قرآن مولانا مو طيب سی او ما خپل هغه او په فټونو مې راي حساب کړې 10 فټ دې او اله نور کې هو د نریزوبې دا دا رب العالمین چالا د خوګلو تعبیر ایلم مر کی دادا لا یوسف علی صلاة و سلام خوب بھولی دو اوپلار دے بیان کو ایو قالا یوسفو لیابی آبادی کلچوی سفلی صلاة فلکلار دا وابابا جانا انی رائت و آداش رکو کما یقینا ما لی دی اول سوری وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَى رَيْدُمْ لِي سَاجِدِينًّا وَنُورَ اسْفَقْمِي مَا وِلِدَنْ شِمَالَي سَجْدَكَ وَلَا قَالَا يَا بُنَيَّا نَوِي وَبِچِيَ زَمَالَهُ يَا كَالَ إِخْوَتِكَ مَبِيَا نَوَاسْتَا خُبْتَا بِرْمُبَانِي ایا کی دو لکه کیندانو تدبیر بجوږی تاله تدبیره اینه شیطانان لنسانیا دو مبین یگینن شیطان نه انسان لر دشمن شیطان وستر نو وسوسه واچئی ایو تاله تدبیرونو جوړ کی وکذالکای دلګر وَيَعَلِمُكَا مِنْ تَعْبِیلِ الْآدِيصَ اَوْ خَيْتَاتَ مِنْ تَعْبِیلِ الْآدِيصَ دَانْ جَانْ دُخُبْنُونَا وَيَتِمُّ وَنِعْمَةً هُوَا لَئِكَ تُوْرَقِئِ فَنِعْمَةً لَا بَتَبَانِي وَعَلَىٰ عَلِي عَقُوبَا فَعَلِي عَقُوبَا الْيَسَلَامُ كَمَا سنگا چی بھراکڑو دیل راستا ومشرا نبانی مخیر دینا چی ابراہیم سلام السلام ویساق علیہ السلام و اِنَّ رَبَّكَ آلِي مُنْ حَكِيمًا یقیناً ربستا بھئیو ایک مطنوال لقد کانا فی یو زفاو ای خودی آیاتم پدایニー سراش دای په بار رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ړونو د دکی د پال سوالګو کو اقلو ل یوسف واخو کلاج دیوی خامره یوسف علیه السلام او رد د احمو ابینا ډیر ما بوډه الی ابینا پلا د من نا زمونا وانا نوځم او مونږ یوډه يېصو سلام نور جرم نو او جوړم یې صرف داو چې بلار ور شرمینه کوله او دا زګه ما ما دا واقعي ذکر کړو دارون شید دوخو د ځامنو دامن د مامون چې ادب نات بچي اغا پلار تفو خوی انا آبانا لبی زلال مبین یقینا پلار زمانی خامخا فنا کوئی اخکار رکی زلالت مراد جہالت یا محبت کار رکی اغدلو صفا او اترحو وردی اخلو لکم و جوابیکم یا ورده دې ناراض مکی تا قال بشی تا سولره مخد پلاستر سو وا من بعده قم سواله انها او شی بتازور سوزنا کو نه کان دې مکه نه لری گئی بل بیا بزن صبرکان جوړ کو قالقاهل منو ما او لا تذنو يوسف ما اجني يوسف عليه الصلاه والسلام والقى في غياب الجب اول رده بنار كوي کې پزور کوي کې داوین کې د دې مشرور يوذا يا ا افرناو مختلفه دایمه شوره دا وګړه چې به وایو او آه امشر وی چې نا وژنې ما یو دا وی چې یاو نمو ارمینیا او د دیم نمو افغینا او پختون قوم افغینا افغانو د آغا افغینا اولاد ده یا دا قدو بازو او چط بگی دیرانا بازی کافیلی والا ان کندوم فائرین کچرتا سهی کار کونگی فالو یا ابانا دیو اکلا رد منگا مالکلا تحملنا علی یوسفآ صدیتا لنا چی منگا اما ندار نگردی پبارد یوسفآ علیہ السلام کی وَإِنَّا لَوُ او یقیناً منگا یو دل خیر خواان مشور اکلا یا ایاقوب علیہ السلام لرانل اواتاو اکلا رہا لو څو مون سره بره دا مشغول لو به وکی او ا چاګر و لګي ارز لو مان هغه يرتا وینا بد ولي غدي مون سره سګوکی او لو به وکی خراج وکی چاګر و لګي وَإِلَّا لَهُ لَحَافِذُونَ يَكِينًا مُنَّهُ دَلَرَ نِكَهْبَانَ قَالَ إِنِّي لَيَا ظُنُنِي أَنْتَ زَبُوبِي وَيَاكُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامَ يَكِينًا غَمْجَنْكَ إِمَّالَ رَاحِ بُوبَزَي دَلَرَ وَأَخَافُوَانِي آكُو لَهُزِي بُوزَيَ عَرِقَمَا چِهُبَخُوِي دَلَرَ شَرْمَخَ او تاسو بهې دغه نا خبره تاسو به مصروف او دې بشرمه خوخري لهو به خوري زه به دې ارېګم فالو لینا کلوزيب ورا روزدا دای ګچره وردل را شرمخ مونږ یو دلہ انا یدل خاصرون یقینا مونږ دا کتابان یا سلاما زابو بھی واجمو اے جلو فی غیابت الجب کل چدی راج بدیبانی لارل اور راج مشل چو را پجور کوئی کے وحی نائی لیلتون بیاننام بیامر مازا یوسف علیہ السلام اللہ سا روانو چی یوسف تو سلام کوئی دو کر دی د او که الله رب العالمین یوسف علی السلام د هغه موږ لر کې واچولای وبمانه د الهام لر کې اچول د داو کې پیغمبر لانو مونږ لر کې واچولای یوسف علی السلام دا چې خبر ورکې دیلنا په کار د دای چې د یوه دین په یوه کې وجاوه به همیشا یګونه یوسف علی السلام یې ګی تا خوشاله خوشاله را روان دي چې زبست خير لار مونږ شوا چهرا له کور کې راځنه کې دوسر زاني په جړاکو مګر وره دوه هسياسي جړای شو روکډا داګه سياسي ان چې جړای نو زړړن نه دي خلکو له دوکار کئ دارنګې ده بازی مگر جنو خزو جړای شروع کړه بازی خزی جړای شروع کی د مکری د فرېبی دوکار گئی خاون لا هنو جړای او یا غوبله سلام ته وای مونږه لوبي کاوالي باندې خو جوړا ته ویلو چې شرمخ دیغوري مونږه لوبي کاوالي او دیم کیناو له شرمخ لورالو اردیو پڑھلو وجاہ و با می شای غونا ران دی خپل دا بود ما سو تان دی چې ځړای کولا ناو خړالل د لپاره چې یقین و شي چې موږ ور پې ګرځېدو قالو یا بنا ان اذاب نا دایوی پرر یقین انتلې مونږه نه څه به کو چې باندې مواله یو ګنسره و درجنایو زوباین د مځاینا پریدو موږایو صلی الله علیه وسلم د سامان یو زمون سره واکل وزيب او وړلو دله شرمح لیو عام تور باندې طریقه دای چاله کان منډوي د بازی لیکن سامان د قمیص نه په سادر وغیره هغه وزای کیدی او بیا منډه شروع کی بدها سامان سرم کې ډولیو او شرمخلي ورالو وی غړو وما انت بومین لنا ولو کنا سواد دین نه ته زنګا ته زیګون کې اگر جی مونګا ریشی ني وجاو اباو او وجاو انا قمسی بد من کذبا دهی راتلو گل با قمیز دا دبانی با وینا درو جنا دا قمیز دا پاس وینا دا سی مگلی و رایدو یاکو علیہ السلام دا یوگورا داد یوسف علیہ السلام دا یوسف آغا قمیز دا وینا پی دا پاس اپرتا دا یا محمد السلام چلا س وکتو خو ہے سو چې دا هغوی چلجو کړې آیجبا لهو اجبا شرمخو رو سړی غوړو او کمیز دې زر سرونه شلېدو کمیز یې رو دې او یې غوړو داس غلې وو نیرو غيارو وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وَجَاُوَنَا قَمِزِي بِدَمِنْ كَذِبَ قَالَ بَلْ سَوَلَدْ لَكُمَنْ وُسُكُمْ عَمْرَ قُوِيَاقُوَ الْاِسَلَامَ بلکی داسو لا خستا کر دے کاس داسو نفسو نستازو کار وَصَبْرٌ جَمِيلٌ نُفَعَ مُنِي صَبْرٌ جَمِيلٌ زمان کار دے جگا صبر کومه ول الله المستعان ولا مدد صفون الله دیگر اچون کې پاس جتا سی بیانوي اګه باندي داوي وجا سيار د فارس لو اردم بادلا دلوا او زه مقام دوا وارت خوش کو آغاو گوڑون کے راوے لے گلو آغا چی کوئی تا بھوکا زودندہ کا ناو جوار کوئیو آغا آئے گی یوسف علیہ السلام راو خاتو دایدہ سے تماشا گولا چی گورو چی سرکی یوسف علیہ السلامی چی راویس زا هډېر خېстаў نو آرا وارد او ورونګي आवाज وګه يا ګشرا زا غلام يا ګشرا زا غلام وزير یا نو دای رامنڈکلل او دیو عطاوی جدا خودمو غلام دے او مون تخت دیدلے دے او پتاکو بی خرس کو نو یوسف علیہ السلاة و سلامی خرس کو او خرسیم پا کوٹا پیسیو کو اگر پیسیو کوٹا شوو ختم شووی و جاد سیارتون باسلو آری قال القابل والا نو ویلګلو اوه وو واستنګي واريغ اگر چاته وي چې بوډي ماهر اگر چاته دلوانو زندې کلا بوکی لره اړیا ګوشره دا غلام دوی اذريا داریا نکو مشران یاهو مانداجی زه ریوالې یاد آگا کافیر والا دمشرنم بشرا واسر رو بزادی پر گویسو بلی سلام بسامان کی واللہو علیمون بمائی آملون اللہ خبر بارا مجدی کئی اگی لرا وشرا رو بسمانی بخسین درائم مادودا احضائی خرس رویسو سلام او به سو دوانی به سیس مارني وکانو فيه من الزايد له او ديبو بارادیس په سلام کې د به رغ به تي او دا وله دا زګا چې کله قیمتي شي به قیمت خلکو لار شي نو هغه به قیمت شي لکه یو سړي او غلام خانโซلو څو بازار کې د واغو اواز ټول وای ازاونی وایفهن ازرو به خلک زای کړم سمره غمه خلک دی سمره قیمتي زوانه زای کړو ځان لري د زم ما په قدر کویا نشو ډیر قیمتي شي وي او چې به دې شي نو د تی مت شي خو دارنګ یو ګلالو هغه یو هارموند یو کیمتي هار د سوني نر ډاکو ډېر خیساو لاو کما کلو نبه یو دره هاري د خپل خر غار ته واچولو اله چي واچولو لاربان روانو یا د مننه او خيار سړي وليدو دا جوړوليدو د ابويا شو چې دا وړل کې مديار دي داغو ته وي وي داار به مال په صوبه دا خر د مال په صوره کې داغو ته ته دومره پیسو وي بالکل ما ته منزور ده خو دې هر کې ناخو کمکنو جایلو اغویو ٹکڈا زرزری والا پیسی وش مارا لی پیسی خر او حار دایتی واقستد روان شو چره کلالن لگ مخیلانو خر لیلتا ورکاو او ازا دیکلو او اغا حاری تینا کلالو اغیی دانن خرکو او بیایی مزی کولی اقیمتی شیعو و بی قیمت دا خلقو دا لارو نایی تا دا دا, دا <تصفح> دیو جنوی قدر در زرگر شناسا قدر جوار جواری د درو قدر بزرگر بانیوی دا, دا قرآن عالم بی و قیمت دا کې کی دا اغا جون شی ناگی تا دا اغا دا, دا, دا قیمت سبتوای دا قرآن دا درس او دا قرآن دا بیان بی قیمت خلقو دا ثبت لگی جا اعلانو لا چاہی دا قرآن دا خبر نی د قرآن دا عزمت نا خبر نی د قرآن د قدر نه خبر نی نا آگی تا ثبت دا چه ده درس قرآن سمرا امیت دی او دا درس قرآن دا سی آسان نو دا خود آده چانتا پوسو چا چی بدی باندې mehnat kade we د قدر د هغه چا نه تاسو ګان چا چی بدی mehnat kade we هر چېن قران نو ور الله امر کدهو دایې باره کې دموو صادق محترم فرمایل وش پد می صرف بسوره یونس باندې تیرې کړی دي شپږ می او داسې جرماسو 탄 باور دس باندې دې سار موږ کولو ما نه کولش په ورته یو یو ټیګي کې به سوچ کولو په یو وایت کې به سوچ کولو چې دې آیت کې الله سو وي قیمت خلک جاهله خلک د دین څخه خبر دي به څه اعتراضونه تاګړلې ها د قران به با درس باندې تاسو خبرې مړه چې دا درس او دا بیان داس نو. ورنو نتا پوسو گا. دا سه آسانو ورنه غره مليانو نه تاسوګه دا عام مليانو استادانو غره اې چې د قران درس کړی دی داسي درسونه د قران چرته وایو شاعر شعر ویني دی وای داسي درسونه د قران چرته و پدې سره هکې عالمان چرته و, پده سرحقی آلمان چرته و. نن گیر چا بیر چیندر تا خاری دا په بیر شیخ مهنتونو خاری الله دې قبر د نور نړه کی دا له دې د قبر صبا دا وقال الذي استرا من مصر لورادی اجر می مسعو و یا سڑی جا وسدل آمد مصرنا আজি د مصر بازار کی روانو غلام اغسطو نو یوسف علیہ السلاة و سلامی نظرو لگی دو نو اغسطو یوسف علیہ السلاة و سلامی چولی دو بس مالا امدک کا پکار دے دعوانمو فوتیفا اتفیر وغیرہ کورت اے راوستو او خزید اوئی د دیر عزت کوا درمج آسم بچے نیشتا نو مغلق فائده را کی یا بزمون قائم مقامشی وقال اللذي اشترا من مصر آدم را دی اکرمی ما سواهو بیوی آسریتا چاغستو دی لرا مصر ناخذ اقفلی لرا اکرمی ما سواهو ازتو کاد دزائی قیمتی آه قرآن بی وچی بے قیمت دا خلق الالارشی دا آئی سر قدر نہیں مجھے قدر امینو اللہ رب العالمین تنوالی دا قرآن عالم تنوالی اغبل ذایت الارشی اودا سے خلق الارشی چاہی سر قدری آئی اودا و قدر اعترام پی جنی دا آگه ایزد بیجنی او دا قرآن قدر اعترام بیجنی دواجه نا چاچه دا اللہ دا نعمت ناشکری کرده اللہ رب العالمین دینا نعمت آگسته ده ننخو خلکو تا آگه مولیان خواقی چا آگه دا دای مالم خوری آگه دا دای عزت و ملی آگه دا دای پیسیم خوری او ایمانم مرتنخی قرآنم مرتنخی دینم ورته نه کوي ایسم ورته نه کوي رجوان کې بده چردا د شرک یاد اوره دونه کی जबाबاد اوره دونه کی بلکې خپل شرک یاد اوراد کوي خال کو له وای الوی زیارت لور شي زیارت لترلې څه ګناهونه نه ها لا سي وی برزبانی خبرونه لدار شي رضا دی ملاقات ور سره ډیر وی و چا ایمان ورته خی قران ورته خی د تویرا کی دا ته خی د جانم نه اخلاصي داغه قدر احترام ورسره ني هم بیا رب العالمین هغه دی او درش عن تیارو کی برادوي يا بشيرګيات او بدادو کی ملتلاشي راز داسي مولا راشي چاو الهم بیا د شيرګيات او دعوت ورګي اوله بیا د بدعات او د رسمونو ریواجو نو دعوت ورکړي او خلک بیا شرګیا د بدعات رسمونو ریواجو نو شروع کړي بیا د جانم بلا روان شي ولی لکه چې د قران د عالم قدر و ني الله تعالی غواړي به قیمته خلکو لا چې قیمتي شه بلا فور شي هغه به قیمته شي وقال الذی اشترى من مصر امرادی ویا سریج او سودل را د مصرنا ولي خديلا اخر ميما سواو عزت کا د زاي اسا ين فان او نه دخل ولدا يذ را جي پات براکي مونتا يا بوني سودر را काय موقام وكذلك كنال يوسف فلارد نارنګ موندا ز ور سلام تز مګه وَلَيْنُو عَلِّمَهُ مِنْ تَعْبِيرِ الْعَادِيثَ او ده ده پارا جوخَي ومُنْدَلَدَا دَانْجَامُ نُخُبُنُونَا وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ اَمْرِ اللَّهُ اِذَا خُبُنُ وَانْجَامُ اَوْ تَعْبِيرُ وَتَخِيمَ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ اَمْرِ اللَّهُ ده زُرَوَرْ ولكننا شرنا نسل العالم لكن زیاد دخل گنا نبی گی ولما بلغ شده بل مقام دو اقید یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام دازی د مصر کرا وخت رولو کله جی یوسف علیہ الصلات والسلام ظلمش او زوان شو دازی مصر کو ولا داغه هزار داریزولو عیسی پرے صلاۃ و سلام باندې ورهلو او عیسی پرے صلاۃ و سلام سره محبت ناجائز عشق څوک وروګلو محبت په دوه قسمه دی یو جائز محبت دی پلار د زوی سره کوي جائز دی زوی بلار سره کوي روډ روډ سره روډ خور سره جائز دی دا رنگي خند د خاون سره خاون د خزي سره جایز دي دويم هغه محبت جایز دي راچا خلګ ولنن د عشق ور کوي دا غیر مارن سره محبت نیور او نیور سره نکاح وي او نیور سره قیدن شي او د هغه سره محبت کوي مقدا نکانا مقدا قیدن نه دا نه جائز دي لکه سنتي زليخا دایوسو عليه السلام سره محبت کولو نو آخر دا چی اغير زنا مطالبه وکړه یوسف عليه السلام هغه نه منله نو ها نوې مصیبت کې مختهلاشو عبیا الله رب العالمین خدایین اخلاص کو اگر است کو ذکر کوم ولما بلغ شودواته حكم و الملک کله جورسو سِلُ یسبلی سلا خلی زانیتا ورگم گدل فی سلیون بوته و گذالک نزل موفنین دارنگم ها بدل ارونی مطالع باوکنا دنسو بلیسلامنا دزنا آئی خزی چی بکور دادکیو چی دید آگی بکور کیو په پا بارا دنس دادکی داغی نمو زلیخا او امام قردبیو ای داغی نمو مشور کمشور زلیخا دا وغل قتل ابو آبو بندی دروازی وقالت های وی آگے راش یسفہ حلم علیہ دروازے تو لے باندھے کے زان بربان کو یسف علیہ السلام توئی ہی دلک ویسفہ حلم علیہ راش اما طرف تھا یسف علیہ السلام چی پویشو ندوہ جملے ذکر گئی قالا معذ اللہ علیہ السلام معذ زوبنا ورن دالانا د دې خبرینا دیم انو ربي اسنمسواي یاقینن رزما خسکړې زما زای یا د ذکر مراد دی الله رب العالمین یا مراد دی نا هغه ما جزیرت دی مالک عزیز مصر زما مالک زما زای خسکړې زرو دا هغه کور او ته ولې په بد نظر ګورم ان اول او ظالمون یقینا نجام يبي ظالمان د دې ځان علماء د تفسیر دا استدلال کوي یو څړې چې سو خپل کور له بوزي یو دوست بل دوست کور له بوزي دا هرې پرکار دي چې هغه د دوستي حق ادا کړي او د دې صحیح حق د اړې چې هغه خپل نظر حفاظت وکي دانځ ملګری کور لا بوذلې او بیا خیانتو وکي د نظر خیانت کې کله یو طرف ته ګوري او کله بل طرف ته ګوري هغه ته پته نه لګي پغلا بوه ګوري وا لا رب العالمین ته پته لګي کړه هغه نظرونو په ودون کې خو الله دې نہ چ پتا اے ته ما دګو نه راوي ته ما بزايو ساتا او ګورۍ صلی الله علیه عزیز مصر مالخ استه دا راکړې و له ل داګر کور بیزتی وکم ان او لا فلوا ظالمون یا دین شان دارین کامی ابي ظالمان ولا قدم مد به و امبها سرا کاس کړه د زلخی یوسف علیہ السلام وَأَمَّا بِعَالَوْلَا اَرْحَا بُرْعَانَ رَبِّهَا اَوْ قَضْ بَقْرِو اَوْ دَا یوسف علیہ السلام وَئِ اِنَّهُ رَبِّيَا سَنَمَسْوَائِ ہاں زانِ بچ کو زکا دا حلالیو دا حلالی سڑی دا صفت وی چیاغان تا دے گن نزان ساتی حدیث کے رازی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ساباتن یذلم الا فی ذل یوم لا ذل الا ذل وہ کسان داسی دی چې الله رب العالمین د قیامت د ورځ اړیدل عرش د سوري د لاندې کې لای تا ورځ چې سیوا د عرش د سوري نه بل سورې نه یه بایګی الله شړې رجلون داتو امرادون ذاتو من سبیم و جمال فقال انی خاف اللہ یواسده دی چی دلان در دیر خائص والا او دیر خاندان غد خاندان والا خزی در زنا دعوت ورکڑی دی او دیووی زدال لانا یریگم داغی نظام ساسی حیث رکاوات وردنی حاس اصباب محیاوی و دے زانو ساتی انی الله اللہ دا ازکا نو عیسیٰ علیہ السلام امائی انہو ربیہ سنمسوائی انہو لابلو الظالمون و لقل احمد بی و احمد بی و احمد بی ها و دا کی لولا ارہا برحان رب او د احمد قاس د ده زولیخی کچره نیولی دلی دلیل درم ده ده دو معنی دی یو معنی ده قاس کرو زولیخی و دبانی او دبا قاس کرو لولا ارها بران ارم بی کچره نیولی دلی دلیل درم ده ده چه او دارنگی ده اللہ رکل عالمین بچ کېدلو دایم معنا ولقد امبي وا امبيا ودا کیسه را کا کړو د زليخه د یوسف علی او کا کیسه یوسف علی السلام دا غي د مدافات لولا ارا بران ربي ذا ذا کلام دې کچر نیولې د دلیل دربد لما دفن نفسي اذا النبي دفن او لولا ارآ برآنا ربه کچرنی اولی دلیل درند دار دادی برآنا مراد سشده بعد خلق وئی وئی ها اللعیاز بی یوسف علیه صلاة و سلام زنا ارادا اکلا او زنا تک کیا په دیوال باندې تصویر دی یعقوب علیه السلام الی دو ډیر مولیا حسن بدر سنو کې راځي وي تاسو باورې تدلی او اعظم بنواجزه داسې راخونه وت چچل مطلب دا چې دا زنا مکوا نو وی قران ربینه مراد ده ناغي نفس نا یوسف علیه السلام چتش ډیر افسوس خبره ده چه زان تا مولاوه یو دا کسا بیا نئی تو و قرآن در سلاکه چه تا تا سی و غلط پتا نشتا یو مولا چه دا واقع بیا نئی دا بالکل درو بوری دا زکا چه دا خبره اصل کی یهودو کرده دا دا سواجه نا زکا پلار نکه بدنام شهو ناغید یسوف علیہ السلام دا بدنامه دا خبرې وکړي دا مکمل دروغ دی او دی بانی قرآن نقطې ذکر کئی گرشمی رخا یو دا پالا معاذ اللہ یسوف علیہ السلام وی زب بنا وڑم پالا سرا نو چی توائی چی زنا دا جملے ونوی دا دویم دا اینہو ربی آسنا مسوای اینہو ربی آسنا مسوای اینہو لابلہ الظالمون درے ما نکتا قلالک لن اصرفانو سوا والفاشا اللہو ایمون تناب بیائیو بڈیارو اللہو ایزیتی نارو سلو رو ما نکتا ا انه من عبادنا المخلصين یقینا دی زمګا د بنګانو چون شو نا چون شی بنګان داسې کیه چاغه زینه ارادو کی دا درو دي 3 زما نقطه 8 نمبر 32 ګورې دو دېشم 3 زما نقطه پر احمد صلی و سلم وَلَا قَدْ رَا وَدْ دُّوُوَا النَّفْسِي بَسْتَ آسَمَا او گره دنیا پمک که وئی وَلَا قَدْ رَا وَدْ دُوُوَا النَّفْسِي بَسْتَ آسَمَا پا داکی ما زنا مطالبه کروا ده دنا د ده زان بچکو اتواه چی اراده کروا فَسْتَ آسَمَا زان بچکو ده زنانا ده سر اراده نده کرده شپا گوا نوکتا در بسید ری درشم آخر کی ویلا تزریفان نی که دوننا از دویل ایننا اللہ کد دا تدبیر کما نوان نده نزبا مایل شمدهی تا معلوم داشو چی تروسا پوری مایل شو اینده تسنگو آئی حجی یوسف علیہ السلام ارادت زنا کڑی او ما نوکتا وَاَكُمْ مِنَا الْجَائِلِينَ وَاَكُمْ مِنَا الْجَائِلِينَ زب ما دا نا کوئی نرا کڑی اتا ما نوکتا وَاسْتَ جَاوَا لَهُ رَبُّو وَسَرَفَانُو كَئِ دَهُنَّا وَاَيْ لَهُ لُو دَدَنَا اسمد یوسف علی صلوات و سلام وسبق الباب وقدد قمیص من دبره ها رامیشل دروازه تا ویسلو قمیص دغه شا طرف نا والفیا سید الباب وی مندلو مالک دوان رالل او دروازه کې عدیده میسر رالو نو او سر اختانو وی وی خضی وی جنگ کی استونتو دئی در زنام و طالبه دیکھره وا او راوائی روله پو یوسف علیه سلاة و سلام بدنامی کو یوسف علیه سلام حدیث کے رازی و ایناک ساتھ العاقل و الدین دا خضی دا عاقل و دا دین پا لیاز دیر کامزوری لی دی و یو سفت بگشتا تازا بولی لبی رجل الحازق دا سړی سڑینا عاقل دیر زروی دیر زان دا اخیار سڑے وئی اور دیر اقل مند وئی و چالاک خضا مکر جن خضا اغد آغا ارسا تباو برباد کی بیا اغا غریب لبیا چلنو ورزی ارسا تی خطا شی وی ای وزخد و آر خطا کو خواهندانو لا اصوک زی اسپتال لا اصوک زی بابا کانو دا قالت ما جزاو را ده بیا گسو وانا وی ندا بدلا دا چا چی را دک ایس تا باال بانی سو اند بدایی ایلا آئی اوز جنا مگر چی جیل کی واچولی شیئی او ازابن علیم یا ازاب دردن مطلب دا چی دی سڑی دما د عزت عزت آدسته دی او سا دا آل را دے نو ایسا وې جیل کې واچو یا ولا دردناک عذاب ورکا ګور دانوې چوي وژنا زه کا د وژل وژړې پېنه کېدو ها جیل کې واچو یا ولا عذاب ورکا الله یا رب دتیان نفسي وې سوله سلام دې خزه زمانہ مطالبه زنا کړی دا و سړي د مصر غریب خفا دې پریشان دې چوکم خضا می چې چه اراده کرده دا زنا یوسف وئی چه خضه کرده ده او سو که یوسف علیه السلام نو دا خو دیر یو نیک سیده تاو یو دیر پاک دامن انسان دی زکا اوڑو کواله خوی تیر کرده و زوانیم تیر کرده وان او که خضه تا گورم نو دا اینم مجبوره و سینشول ویلے نوز پریشان و بار پریشان ناس یو سره رالو ماشا دوی وليخه پي ير دغه شان مسلر راغله دا هغه تهي دا خو اسانه خبره دا اي څنګه اسانه وي زي در ته معلومون کرا د يوسف قميص وګورا کچري دا د مخي طرف نشلي نو لوداخل استارشتي له يوسف دروجن دي زګه هچي دوا پی بانی زان او رزولو آغی به گریوان شلو او کچره د یوسف قمیز دروستو طرف نشلی دلئی نبیا یوسف رشتینه ده استاخده دروگ جنه ده دکر چا آغا با مند و حالا ده بروستو ننی نو قمیز بیشلی دلئی بات دا چه دا سڑه سوکو داوی وڈوکه ماشمو دیر مولیان دا نشان دی ویلا کومه چې د یو سفله صلوات و سلام بوا کې کی خلک ډېر خرافات بیانلی ډېر دروغ وې د ځان نټوکې په کې پیدا کړې دي د سره پارا ها ځان نه کیسه خان جوړه او یو کیسه بلې کیسه او د ځان خبرې بګي ور دن نگی د دې پارا چې خلک متوجی شي ما ته خلک جوړي او دا یو نیم کیسخان خوئی د دې چې په ممبر باندې کینی او واقع دې صلی الله علیه وسلم بیانې توبه کم خرافات او کم د ځان نه ډکو سلی خبرې بکی وردن نه کوي ها دې صلی واقع علیه واکه او ماغه دا کم چې زماستا مخه ته قران کې پراته ده بس پاتې دا چې کتابونو کې لیکلله د زر کتاب, کتاب زموار نه کتاب لی کلی دا چی دا دی واقعی دا دی قرآن سر موافقی خوده او که دا قرآن نمخالف ہوئی نو چې د هر جا کتاب دا زاغ کتاب دا سر منم نا او نو ما تا دا کتاب دا ما ته قرآن ذکر کرده دا بس خبر او تازو با چې د دا یوسف علیہ السلام واقعی او ما دا کما چې قرآن ذکر کرده دا نور کسی با گینیش دا حدیواجینا دغه ټول نشاندې کومه چې خلک دی وی او بیا ډېر افسوس خبره ده اول کو په سوشل میډیا باندې دا کیسه ویډیو غا نه بیا خصوصا د امبيالې مسلام او یوټیوب باندې او نورو سرسز باندې دا قتل او جوړول دا ناجیز او حرام دی خلکو جوړ کړی دی دې ژبې سلام واقعا هاي بری ویډیو باندې جوړې کړې دي او پای کې ټول خرافات دي دروغ دي د دې قران د واقعې سره 120% 10% هم موافقت نیسته اکثره دروغ دي دوځینو مسلمانانو به کار دي چاغه نه ګوري هغه دروغ دي خلکو يهودو رضا نه جوړې دي نو وېدا ماشومو او رالو او غوايي وکړه لا او دا خبره وکړه دا درو دي معصوم نو او بیا دې دا بارہ موضوعي رواياتم جوړي ويصو علیہ السلام لا بچای نه پس راالو او ته وایي دې او پہ جنم هغه وینا وې دوته یز هغه معصومیم چا جس تا ته مت پتہ لګیدل او پتا باندې گواہی کړو چدا رشتینه له دا داخله درو جننه او یوسف علی السلام را فاصله خو له کو ډېری عزتولو کی دا درو واقعیات بیان دا اصل کې امام قرطبی رحم الله عبد الله بن ابادر دین او کو ذکر کوي هغه وای کان ار ابن عباس قول ذکر کوي امام قرطبی دا زانسر علی کئی او دا یاد ہوئی چی بیانتا تا سکویلے نشی ایمام قرتبی دا عبداللہ ابن عباس رضی ناو قول جکر کئی کانا رجلن زالی یتین وکانا رجلن من خاصت المالک دا یو سڑے و گیرے والا دو یا گیرے والا او دا دا باچھا دخاسو خلقوں ناو او بیا غلې گرکای زه ها دا قول مجاهد وکول سودی وای کریمه قدادا دا قول د ما مجاهدون دی دارنګ دي وکړ مرز لا وند دا قتا دا وند دي د سودی وند دي د ټوله دا کوالی ها او دا نه چی معصوم گواهی وکړه دا معصوم گواهی کبلېږي نه دو دا چې شاهادت په معنا د بیان سره دی دلته زګه کې ګواہی هوا لګي چې په خپل لیدلې دی غلطه موجود نو, نو شاهادت په معنا د بیان سره دی او شاهادت په معنا د بیان سره سورال تیر شو 170 اته سمات کې شایدا الله انه لا اله الا هو نمانا دا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا بِيَانُهُ بِيَانٌ قَوْلِي دَالٌّ عَلَى خَيْرِنَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِن قُبُلٍ كَشَرِيفِي قَمِيصُ دَشْلِ دَنَد مَكِتَرَفْنَا وَصَدَقَنَّاكَ غَرِيشْتِينَد وَهُوَ مِنَ, من الْكَاذِبِينَ أَوْ دَرُوجُنَا وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِن دُبُرٍ او کا چر ویټ لمیز د دې شلې دلې د شات رغبنا فکذ بدو ومن الصادقین ذاخذا درو جن داس او دې درشینو نا بلما نا کوی سو قدمن دبورین کله ژوند لرو کنيز داس چېلې دله وشات رغبنا قال انه من کیدکنا ورته وی جی داس تا ضد دیږي دانه وته تلاش کی را سر سروله وی صدا غو په د بر نام له ګولا نه نه من کید کنا دا جی ستو تدبیر دی انه کید کنا زیم یقین ستو تدبیر دی لوی سورینه سا کی وینو انه کید شیطانې قانون زوی فا شیطان تدبیر کمزور دی او دل دوي ستاسو تدبير لوی دی دخو تدبير لوی دی زکه ه د شیطان تدبیر د خذونم کمزورې شو داو کې دی نشي هلته ما جواب کړو یاد دې سورې نسکه ما ویلو ان کای شیطانې کان زئیفا شیطان تدبیر کمزورې دی او دل دوي ستاسو تدبیر لوی دی دخو ته زه شیطان تدبیر د خزونه څنګه کمزور شو؟ ما جواب کړو. تاسې ادوي نه نه اوسې. ما ویلیو چې شیطان تدبیر د کمزوري زکوي چې هغه مقابل د الله نه. ود الله په مقابله کې شیطان تدبیر خانه زویفا کمزورې دي. ایس تدبیر نشه. او دل د دا خضو تدبیر تا لوی ولی وائی زکا چی دا خضو تدبیر پا مقابلہ دا سڑو که او دا خضو تدبیر تا سڑو په مقابلہ که دیر لوی دے توبا دا سی تدبیرونا دا سی مکرو فره بجود کی چی سڑے باریان شی چی, چی دے سرو سو کم یوسفو آردن آزا او یوسفو آم خوالا ود دینا وستغفیرین لزم او بخنا وارا تا ای زولیخی دخپلی گناه دا بارا اینکی کنتی من الخادوین یقینا تاید خطاکارو ناس تا دیر خطا کرده دا دا خلیده دکری بس بخنا وارا دخپلی گناه دا پارا دا غد خلق جید ازانت دو دنیا بلیاسه غد ہوئی دا اکثر دخزو نیاریگی دا س نشي کوی ور سره اوسخا ور ته پته دا چې د زنا مطالبه زما خذ کړی ده؟ د دا, دا نه کوی چې کو تک د د دا, دا سر سری وي نه نو و بس یوسف سه مړه پرې داسې کمکله ده او ته بخ نه واړه وقالا ننستون فلمدي نهمر رادو لويدي تو را بته د ښ مقامه یسیت بخپ دا دی دا داغه حق ور کول بختل دا یګی ګنا نشته ور دم دا چاغه د حدنق پیواړی بیا ور ایله نګی وقالا نسوت فی المدینه تمرا تمرا تلزیزه درا وید پتہ ودن مکان دواقی لیسو خبره قریشوا ټټول ملک ټټول مصر کی خبره قریشوا ځد باچا خزیل خپل غلام نه د زنا مطالبه کړي دا دې ته چې بدولګي دا د یعقوب خزیرا جمع کړي د خار او اوی نه مخې په ټکی غوډل چرې نو یوسف جونګي غلام یوسف علی السلام دوی دای باندې راوځه چرایو ته دوی آی چې نو د فروډو بزای باندې لاسونه غوس کړل ها بیا دای په ما کې هغه چې زما مطالبه پوره کړي رسول سلام الله اوس مال جیل به تر دے وقال نسوۃ فی المدینه امراد اللذیذ تراوید بتا اول خضر ښارګې خضر بادشاہ مطالبه کړی را د خپل نو ځوان ها نفسی ببارا ده نفس ده ده که قد شغفا کی سرا شغفا حبا مانه ده بلغا حبو شغف قلبه ها بلغا حبو شغف قلبه ها داغو مینه ده ده خز دزڑو پردو ترسه دلی ده اوش دی ار دې د لو پار دې سلو لې دي اناله نرافي ذلال مبين يابې همگا وینو دل را بما برکار کی يګم را کار کی فلم ما سميا بمغرينا دل پدي مغرو فريت دایو هر څلا دېنا ویلګل دیته استاوي داوتي ولوکو واده لهنا متگان او تیار کو دیلره متگان غړې مانی دي خیال کوي یو معنا متگان مجلس تاسو مجلس یوګو اير او غفتل دیمه معنا متگان ما یتګو بی ابو دېګه مجد القران کډه تا کیا جی والے او درے مانا موت کان سچو ہوے سرا لو موت کان قازبی مانے گئی موت کان مانا تو عام اورا کے ول برابر کو من اد کل واید تیمینو ن سگینا اور جو ہری ویتا آم د دې راتوخای په دادی چې د رټې نه مخ کې پروت راوړي چې بای خلک مشغول شي نو پروت راوړل او چنې ولوار کړي او اسلام علي سلام دوي خرج علی ان راوزه بدی باندې فلماره نو اکبر نو کلا چا وی اولی اکبر نو ینه اکبر نشان نو دارشان یو चडुगणो वकदा नाय दिगना औ प्रेगले बल्लासुना वकल्लाशिलला औ अवी पागीर ललरा माजा बशरा नरा बशर खताकार इलाला इल्ला सआ मलगुम نوی دام اگر فریشت ده ازد مند چی شکل ده و قدل یروی بشر خطاکار کار داخو دیر ازد مند ده اگر فریشتی نسال ده صرف دل تا نا چی پدیر شماعات و گوروی آدم بر چه ان نَرَا کَ مِنَا الْمَوْسِنِينَ مُنگا ویلو تا نردنے کانونا یوسف آتا خودرنے ک انسانی دارنگی آدمر عطا ترگو رئی امدارونا چاج یوسف علیہ السلام کوئی تا غردولے ہو ای بیاوات سوئی آدمر عطا ترگو رئی اتاو یایم قالو یایو لذیذو اِنَّ لَوَبَنْ شَيْخَنْ قَبِيرًا وګو ځاده نامکان اننا نراك منالموسينن اننا نراك منالموسينن یقینا مغاوینو ده نرده نه قانونا د نیک سړی د چهره نه بدلېږي د مخ نه بدلېږي خسته شکل او صورت الله ورګړې انسان چې ګوري ورتا نو باندې خوشالي او د بد سړی د شګل نه په دا ښه شګل بیني ولي چې ورته ګورې نو سره خپکی چې وایې سره مې نه قالت بدل غونل لذيلون تنني فيه وای زلخي دا دې هغه سره چې تاسو زموږه د ګورم فبارد محبت دږي او ولقدره ودونه سي تاګي سره ما مو طالب کړو ددناد نفس ده دنا زنا فستا سما نزان بچ کر قنانا ده زنانا ولا إلا ميافو الماء مروه لحظ جنن کچر دونه کی آغسا چيزو کم کومدتا لحظ جننانو خامخا جهل تبو آچو لشده ولا يكون من الصغيرين أوشبا ده زللونا ګور بیا د ټول زنانو په مخ کې وي چې دوی به زموږ مطالبه پوره کوي ما سره به زنا کوي ورسګ له وانه کومه کاوه کې نه کولی نه دي ظاهیره سي هغه چې دا نا محبت کوي نداري انجام هم ده رہی رواني انجام اخري انجامیداسي چې دې بیا پشرمو پا آئے سکارنی می بیاد خلکو مکی وئی نبز زبا مداکو ما زبا داسکو ما زبا داکو ما پشرمو آئے بیا سکارنی قال رب سجنو ابو علیہ مما یدوننی علیہ ہوئی سبح علیہ السلام وزماربا جیل ما تا دیر خوخدی داغینا چی دئیو غاڑی ما گیتا یوسف علیه و سلام پویا شو چه اوشو خبر اروانه شو آ ما خو ساو اوشی بخپلا حیام سکار میشتا نو آوی اللہ ماتا جیل بہتر دی او مسلا اون دادا چی کې کی رد منکر نکی گی نو یا خود آغین اجردو گا او یا جیل تلاشا و ایلا تذرفانی قیدون نا کچرت لرنکی زمانا دا دی خضو تدبیر و گورا هنه زمیر دا جمع راوڑه دی. هنه د دا جمع راوڑه دی. دا دی طول و خضو تدبیر و معلومی گید آچه دی نورم خلقی اوپر آغلی وی. از بو الین زبا مائل شم دیتا واکو من الجایلین شم بدنا پونا. فَإِذَا جَاءَ لَهُ رَبُّهُ نَقْبَلْ جَاوَ گذ ترتبدات پسرفانو کئ دونه واړوړو د جنا تبییر لایو ان هو سمولانی م یقین انده الله دې ورې ځن کې ابویا ثم بدلهم بم با دی مار اولایاتی اس مقام دواتید دو ایسو بر سلام اجیتا لاړو بس پرن هو زکا چی اې زم ما خبر به او یا به جیل ته زی ته له سلام مال جیل به تر دی جیل دا ته جیل کې دوه مرګريغه اغه خوب ویني او سب له سلام ڈٹوو ناول آئیت مسئلہ بیانئی دالہ دتو ہی دالہ و دانیت آئیت بیانئی اور اس تو بیاو لتابیرو باسی سمہ بدا لہم انباد مار اولایات بیاکا رشودی لہا برداغینا چویر دلن خیر بے سبرید زوریخی لیا جنونہ و حتہ این کامگا جھیل کی بوہ چید لڑا تری وقتا و دخل ما او سجن او داخل شو دو زراد تا دو زوانان بارو مشرکان خالا دو ما اینی ارانی آسر و خمرا و یو دو دعونا یقینا زوین ما چه نچورو ما خمر شراب یا انگور پید بار د خمر نمورادی انگور چه انگور نچورو او یا شراب دوی به بارد مایا کو نو سرا چروست د انګور نه شراب جوړیږي وقال الاخر انی ارانی اعمل فوق رازی خبزا او دېمو یقین نه وینم چتون د پازا د سر ماروټي راګلو تر مین نه چې ورا ګیمار غنداري نه نذ بنا بتہویلی خبر را دم لرا بان جان د دی باندې اینا نارک مینل موسینې نه یګینه مونګا وینو تعال رد نه یا دی ګما دوا مون تور ځکانی اوې سلام نوی راغله تاسو ته کو راګ دای نه چې تاسو خړی مگر خبر به مې درکړی تاسو انجام دې باندې مخیر دینه چراشی تاسو ته او اول زما مسلو وری او مسلو درو ص بیانې او دا تاسو کوي بیا سینا چې دی وی شي جلدی دا نه نه زری دلته ما وا ولبا یو مسلو وری او د اصل کې ما ته چل خي کله چې مالنګ راوي به سي نوتوایا ملنګ بچا پیسی در کوم خو یو مسله وره هرڅ چې کوي ګوراله کوي مخلوق هیڅ نشی کولای د مخلوق بلاتک اختیارات نشته دارنګي دکانداري ګاګ راوي نووتوایا سامان در کوم خو یو مسله در تکومو مسله ته بیان کا دارنګي ډاکټري نو مریض راوي علاج <العج> در لکوم د بدن حاول بری درو علاج وکرم اور درو علاج دای چې د خپل روح نه نشیرګیا د بداد او د رسم او رواجنو ګندګيري لري کا والا چې ډاکټر خپل خبر وی جنا نو دا چې ډاکټر غریب بختله قرآن او حدیث نه خبر ني د دې خلکو له سوخی ما دات چل خې چې کله تعالی سوګ عجب منشو نو ولوا ته ما سره بیان کا إلا نبا دګما بيتا ویلي مگر ما به خبر ورکړي تاسو ته بان جام د وی باندې مخې دینا چراجي تاسو ته دار کومه مې معلمني ربي دا داینا چې مالخ تاسو نه ګړي رب زم ما یقینا ما پرې غلا طریقا دا قومه چې ما نورې بالا ادری با خر دین وڅ تبادو مليدا با ابراهيم او يعقوب زرواني ما بترکي بلارانو زما مشرانو زما ابراهيم عليه السلام او صادق عليه السلام او يعقوب عليه السلام دی بزرو يرته تقدیشر دی او تقدیشر دی چې تا تقدیشر دی ولي يوسف عليه السلام وي چې خپل مشرانو بسروان ابراهيم صادق او يعقوب عليه السلام ولرای داووداري کي ا کتبہ د ذبی بیا شید ما کنلنا نوشرک بالله من شیء نہیں منا زم لرات شیر گود د اللہ سره وسشی ذلک من فضل علینا او تفصیلی بیان د تقریر او ان شاء سریان کبوت کی بیا کوم دار انسان د لانی د بنگانی وبخلق ولكن اکثر الناس لا لیکن زیاد دخل کو شکر نو باسی یا صاحبہ سجنے او مل کرو زمان جیل او گرہ یوسف علیہ السلام سمرہ بہترین انداز سر خبرہ کئی زگا ہوئی کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف ابن آقوم ابن ساق ابن ابراہیم ازت دی ازت من دی ازت من دی ازت من ایزتمن دو دی ایزتمن زوی دی ایزتمن واسه دی یوسف دی اقوم زوی دی صاحب غی دی ابراهیم علیه مسلام یا صاحبه سجنی و ملکرو زماد جیل آر باغم متفر رکونا خیرون او صورت مسلا بیانی دالت توید آیا خدایان انچانگو انگ جدا جدا خیرون غوردی امل الله الواحد القهار یا الله ذو ذات ذو زور ذات اول بیان ده کو عبیا د زمانہ جاہلیت کې تقریبا 3000 سال پرسه شي دي چې هغویو مسائل د توحید په مختلف انداز باني بیان کړي ده یو پای ګو هر دي دین نامردی نو اذه حضرت محمد علی الله تعالی نو ماماو اغه زماړ جاہلیت کې یو صاحب دا نبی علی سلام وی تعالی دلېو صاحب وی او دغه رسول مالي دلېو اره اوجو مخې زخمی شو بيد الله خوګو لاړو مساله بیانولا اغه رب نو عیدن ام الف ربینا ادینون اذا تقسمت الامور يا ربي دی او که په سرګوونو باندې تردي ادین کله چې تقسیم شي کارنه دا د من باندې زموار دی دا ته به زموار دی دا یې سرګوګي زموار دی او دا زه دي دی دا جن نه کو زموار ترت الله دولو ذا جميعا ن رالګي بول رجل ما لا توزار صبريخيلي عقل من سړيون دارنګ کوي بلا ازر ولبتا ولا, ولا سنميب بنوګر من ازرو نبا دين بار دوزا زيارت کوما او نه بنو سنمو دا ها بوته دا ايبن نو بلن زور وكان ربانا لنا في الدار غلامي صغيرو او نباغهوبل او زیارت کوم هاو لګوالی کې زن په یدم تاج من غرهو مساله دوی دو سلام د وګره په جیل کې مساله بیانې ما دا ودونه مندنی الاسمان سمایتموا نری تاسو تاسو بادنه کوي سیواد الله ناز مگر دا نمونه چې تاسو یې خو دیاله را مشرانو مان زل الله بیا من سلطان رضی الله اکبر الله بدی بانی دلیل ال حکم الا لله نه اختیار فی مگر الله تا امر الله تعبد الا ا اوګ مګلې چې بعد بنک وای مگر دیو الله الیک دین القیم دار دین مزبوطه وَلَاكِنَّاَيْ سَرَنَّا سِلَىٰ لَمُونَ لَكِنْ زِيَا دَخَلْ قُنَا نَبُوِئِگِ اس مسلاحی بیان کلا نو صالح تابیرو بحسی یا صاحبہ سجنی اما آدو کما اے ملکرو زمادہ جیلا ارچی اوستان کو دوارو نو نو بس کئی بقبل مالک بانی شرامب و اما لاخروا چبل دے و ایس لبو نو دے با خطاقل الدهر من راسی نو خریبا مارغان ده سر دنا خودی الامر اللذی فیتا ستفدیان فیسا لوگڑی شوان داریکار چاہی کتا صفتو خوختلا دکم تابیرم چکوختو امیدرتا بیان کرو وقالا لیلذی زنان نو نا جنمنو ما ہویا سڑی آسڑی دا چې دوهانی کوله چې دا وکلاسي دوارونه او ځنګ کوي چې خوب یقينی نه دی د کوم تعبیر داس ورنیوي دغه خلک کمکلی نه چې خوب اوېنی نه بسوي خامہ قابې د لشان تعبیر وی یا له سوق تعبیر باسی نه دی وای چې یقینا بل غشامي نه تعبیر د خوب ځنی دی یقينی نه ضروری ندا چه تیس انگه تعبیرو با سیده غشان دی زکر زوان ناوئی دراغت اوئی او ذکرنی انده ربکا یاد کمال را انده ربکا بنیز ده مالک سا چه داسی او بگنا ساڑی جیل کے پروت تی بانساو شیطانو ذکر ربی نو حیر کو ددن شیطان یادو اللقم المالک سا را او دار زکار چه کل ده بادشاہ نو خوال داغه نه بیا خپل ملګری يرشي هغه بیا استاد ملګری هرڅ بیا تی نه يرشي دیو جن کنزلومه له لسن جلد صفحه 286 کې اوره یاد ذکر کای اذا را ایت لالم خالد سلطان مخالفتهن گزیرا دان عالم ان اولسون کلشتم مولاوینی چه ده باچانو در بارونو بانی گرزی دیو ورس رکینی پاسی پویشا چه ده غلمولا ده دیو دین پا جامع که دنیا گتل غواری چه وزارتونو بسی مند وی او دارنگی مال دولت او بنگلو بسی مند وی پویشا چه ده غلمولا ده او دهی مشر غلمولا ده هر وقت با وزارتونو بسی مند وی هر وقت با بنگلوب بسی مند وائی مال دولت بسی با مند وائی بادشاہانو سر بکیناسل واری ہاری او بادشاہ دے واری دا چلاغ سرکینا او زما پائے کی وزارتی او زمان پائے کی مشرط ہوئی فلا بیسا دیسجنے بیدازینین جنہ بادشاہانو خالت کلی دی بیانتے نا دا جیل آغا مرگری ارشی وی دی نو وقت تیر کو بجیل کی سوکا لونا ہے وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَا سَوَ بَقَرَاتٍ سِمَان بَلْمَقَام دو آقید یوسف علی صلات و سلام چه دو یوسف علی جیل کده نو عزیز مصر دا باچا خوبی نی چه خوبی ولی دو نو تعبیر یستون کی خلقی راج مکڑل بلکه قبل وزیران ناغیوه تاوی از غاس و احلام من دا گرد ورد خوبونه دی او دا دا تابیر دا سڑه چی راغلیو دا جیل نا چاله چی تابیر رستلیو دا مطره زبن دا تابیر روڑم مال دا تابیر سڑه معلوم دی بس مال اجازت را کئی رانو یسف علیه سلام تا خوب وی یسف علیه سلامت تا تابیر رو باسی باس شاده چی پتا ہو دا؟ ا ویدا خورد عزتمن سره په چیر کې پروتې الې ویدايه ولې واه وقال الملک ان یرا سبا بقراتن سیمان وی باچا یقینا زوینما او غا غانی مزبوطی یاقولو لنا سبن جاغو چی خريايلرا او تابخاري و او او اوګی شنه او خړایا بسات امر وچار یا یول <سؤال> ملوا <سؤال> فونی ویرایا او د ما سرداران او وزیرانو خبر راکې ما لرا په خوب زمونه کې ان گوندوم لري یا تابورون کچری اتا سو خوب لرا دابری سوم کې قالو ازغاف علام دیوته ګډور خوب ندی دیم وما ننبتاويل الاعلام بعالمينا او نیمګ پانځام دګړو له خوګنو غانبویا وقال الذين جاء من مع هيا سڑی اخلاصي او ددو اه على سڑی اخلاصي مونږ ددو اړونا وتذكر بعض امتين او یاڅ ورته بدډیری مودینا یوسف تبیا رایا شو دا ولي دغه بیا یې زړه پېښوري 제 ضرورت ني توتني هديږي او چې کلی ضرورت پيرشي بیا وتا يا شي اناونه به ګمې دا زبا خبر ورکم تاسو لرا بانجام بدی باندې نو موله گئی لاړو جې درالو يوسف عليه السلام ته دروازې نه आवाज کوي يوسف ايها الصديق و اي سبا ورشتنيا आवाज دګه ډېر شې او دا ځای کې صحیح تعبیر ورایسته وروه خدای شارده دا چې جګ خپل خپلوان او دارنګ دي کلی خلک تا خلاف راته ګړې کوي تا نامی پروا ما کوي الله به له دا خلک تابیدار وګرځي چا نو تا وا مغمان کوم نه وارثینیا اوف دی نافی صلیب بکراتین ابر را کمیل را پا بارد و واغانو کی سمان مضبوطی یا کنون نا سبون جاپر چی خوی آئیل را او تبی او و سوی سمبولات ان خودرین او او او وگیشن و او فریا بسات او نورو چه لحلی یار جویلن ناسی سیده پارا چیزو آپ بشن سرا لا الهم يا لمنى دې بارا چاغي ویاشي صاحب درځ باندې پته ډولږي چې دا سړي بجیل کې پروت سي حالا د درونه سوه سینین دا ما اوشي صلی الله السلام دا ته بیان زکه چې مخې وته بیان کړل لا بسو ضرورت نشته او مستقیم او تدبیر مده چلم طریقه مده الا تزرعون سوى سينين دابا دې دا صبح فسنہ کوي او کالا پرلبسی سماس تمي سمبو اپماس تم زرو بي سمبلي اوا چې لوګو دا اسو نو پري اگیل لا بخت لوګي کې الا قليلا چې تاسو کوي دا دلیل دې خبروي چه هر یا شه اقفل جامع کی خوان گئی هر چه سر اقفل جامع خوان گئی مولا سر اقفلا می سر اقفلا دارنگی سڑی سر اقفلا و خودی سر اقفلا نو خدا چه ده سڑو جامع واچی نو آگا خدا پاتی شی نو بیا دم جوڑا شی آگه بیا گڑی گی دا بیا عزت و آیا پاتی نشی خدا چه ده سڑو سر پستی جنو بانی کی ا او چگی وباسی داوی بیا عزت او آیا پاتریشی دارنی خزا اچالا د خپل جامین علاوه پردی جامی واچئی داو بیزت اسی د خپل جامی له خزی سری په اسلام کې له خزی جاما غذرنه جامدا د عزت جامدا خیسته جامعه واچوا دا سی جامعه چی ستا بدن پڑشی دا سی او دا سی کپڑے چی چاہتئیس پتن لگی سمرہ چی خضا پتائی اغمہ عزت مندی سورہ نور کی برایش انشاءاللہ اللہ رب العالمین مسلمانانو خضوط اعلان کئی چې بزان بانی غرغر پڑو می غط بورگی واچوئی غط کپڑی واچوئی درنی جامعی واچوئی چی عزت اوم زیاد چی او بی عزتی با ام نگی نو خدا چی مغرب کلچر شروع کی چی وی زان تا مسلمان خدا او ها دا انگریزان و پشان جامعی واچی لنده او تنگه نو ل لبیا عزت پاتی نشی دا دیو جنا زنانو لبا کار دی چه اغا درنه جامعه واچهی کما زنانا چه داری جامعه اغا درنیوی ذاتمندی اغمداری ذاتم زیادی اغیل سو کبت نظر نشکتی اغا چه کلا اغا تنگی و لنده جامعه واچهی و برکلو ری بازدار کی چه روا نئی هر سڑه اغیطا گوری اوفا باد نظر ور ترگوری زکا اغا دعوت ورکئی د زنا طرف او لگا حدیث کے رازی نبیر صلاة و سلام فرمئی ربا کاسیات آریات دیر کرتا داسی زنا نبئی چایی و کپڑیا چولی خواه بئی بر بندی ولی علماء دید و توجیات زکر کئی یو دا چه او کپڑے بیا چولی او داغین بربند اخری زکر داس تنگی اور لنڈ جامعہ چولی چپائے کیار سختکاری داس جامعے چپائے کیار سختکاری اور دویم دا چھے کاسیات ان جامعہ بیا چولی آریات ان بربند اخرت کی زکر دنیا کے بی بیزت ہے جامعہ چولی او خالق به پر زنا کی مبتلا کړي دا دلیل د دې نه چې هاري او شه په خپل جامه کې خون کوي په ضروري سمبلي الا قليل مما تاكلون مگر لکه داینه چې تاسو خره یوي لرا سمع يدي من بعد ذالک سوبن شیداد بیا غراش روز دونه او کلونا سخت یا قلنا ما قدمتم او الکان چه ده جینا کو جامعه واچه توبا ننسا بازوانان ای الک او چا بغوک تا بالیا چولی وقت بے نو کره اینا بغوک بے والیا چولی ای با سڑه او زان نبا خزا جوڑا کی نو چا با ته تا زنزیم نا چولی شرمی که هم نا زان تا الک وائی زان تا زوان وای او د خضو وای دا تونه شروع گلی چا بلاستا بگلی ها چودی ازا که تسنگ زان تا زوان وی زان تا کې وی تاکی دا سڑی توب سڑی تاکی شو سپادشو چی سڑه او زان نری خضا جوڑا کرده دا دیو جناح حدیث که رازی نبی علیه صلاة و سلام فرمی چه لانا الله المتشبینا بالنساء والمتشبیات بررجال او کما قال دا اللہ لانت با سرو بانے چی سڑے اوزان نے خدا جوڑا کڑی جا میرے خدا پشان او دارنگی چال چلنے دے خدا پشان ہی او چروانی د توهاتې جنیروانې روانه ډېر په ناز او نخربانی ورواړي ها دا رانیبالګ او چا په ډنګیا چولی چا به ځینځل نه تا چولی او چا به وګیوالیا چولی چا یو څو چا به څو دا لالانه د باغ سړی چا به خلوس رضان مشاوې کوي او پای خزی چا به خلوس رضان مشابه کوي یی بهغه دا او اختبه دا بریخي اتبوائی چې دا سڑه ده دا لندن بے کٹکڑی او گو سرا او مختبه دا سی کٹکڑی دا زنا نو سرا دا آغی جامخون کئی سڑو سرا دا آغی جامخون کئی هار یو شیب اختبه مزه کئی ایلا کلیل مماتا کلون مگر لگ دا این چی تا سخرایه سو مای آدیم با دیدالک آس همون شداد بیا براشی روز دو دینا اوہ سخکلونا قدم تم لاؤنا تاسو مقید اگڑی آئیتا ایلا قلیل من ما توسنون مگر لگ آو تاسو خدا نا کوئی آلی با دیدالک آمون بیا براشی روز کال بی او واسناس چې پای کیو فریاد قبول دی شي داخل ګو یاد غږ نه دی هغ چې باران نه بوي شي او فی اسرون پای الملکو دون بی بادشاہ ل چې تعبیر دو الهو دا وړه قیمتي سره جیل کې برود دې زر راولای وي وې بادشاہ راولای ولمّا جاور رسولو کلچرالو دتا اغاستا دے قال ارجع الى ربکا ویوارتا ارجع الى ربکا واپسا مالجتا تا سورلس کا پس دا خبر کئی واپسا واسا لما بالنس و تلتی تبوتی نوگا سرعالت دائق دو قطع نایدیا اننا چی گھڑڑی خلا ان ربیب کیدین علیم یقینا زمارم د دې په تدبیر باندې ګر دی حدیث دی رازی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای کچل کچل تمال داسی ما د دای خبره فور منو رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس کل ویول کوم نبی صلی الله علیه او وی زمام خپلې صفایې سکار نشته او بس ما خپل توحید بیانونه او یوسف علی السلام یوول صفایو شي نبوت توحید بیانونو ما دا دواړه جایز وا ها عالم اخذ کن اذرا و تن یوسف النفسي وی بچا سریال تاسو کله جتا سوم تار بکړوا یوسف علی السلام په بار د نفس ده کی قولنا اشل اللہ ایوے باکی دا اللہ لرہ ما علمنا لئے من سوء نیو بیشیم بریبانی دا بدئینا قالت امراتو لذیذ الانا حسسن حق ہوئے خدید بادشاہ او سا کارشو آق انا راو دوان نفسی ما مطالب کروا ددنا سبارا دنفس ددگی او انه لمن الصادقين يقينا يدل ريشونا ذلك العالم اني لمخون بالغيب دا هون ذلخي دي علي قال يا چې پوشي ا يوسف عليه السلام اني لمخون بالغيب چه ما خیانت نو اکره ده سرا بودن شوالی د ده که ما رشتیاوی دی. یعنی اوز خوده نو زر رشتیاوی ما. یا یا لما کی زمین راجع ده عزیز مصر تا. نو مانده. رالگا لی آلما دازده پارا چه پویشی عزیز مصر ما خواون. انی لما خونو بالغیب. چه ما خیانت نو اکره ده سرا بودن شوالی ده ده که ما خیانت نو اکره. نو تاخو یله نو غړې وو مو قرار د نوم ملاشي وان الا لا دې ګدل خائنين يقينا الله دوی لار گئی تدبیر خيانت غرو دا وما ابرو نفسي دا قول چاري دا خلک دا قول يووسف السلام نه دا خبر صحیح نه دا يوسف عليه السلام د جیل نراوتل نه نه دا خبر گئی دغه انده چهدان بیا له سلام نفوس هغه اماره بیسو نیوی نفوس دان بیا له سلام د بده حکم نه کوي دا سره خبر دا دا ابن کثیر قاسمی او دارنګ نور الهار الرحمن و غیره مفسرین دېر کوي چې دا قول د زلیخې دی وَمَا عُبَرْ نَفْسِيَ وَزَنَفَاقُ النَّفْسَ عَلَى مَعْرَةٌ مِّسُّوءَ یقیناً نفس وَقَمْ كَوْنَكِرِ فَبَدُ بَعْنِ مَقَرَا شَرَعْمُ كِرَبْ زَمَانِ اِنَّ رَبِّي غَفُورُ الرَّحِيمَ یقیناً رَبْ زَمَانِ بَخُنْ كَوْمِي رَبَانَ وَقَالَ الْمَلِكُ جزی خالص کو مزا اللہ مانا خدا لور کوما فلما کلموه کلاجی خبر اوغلی د سرہ فلما کلموه کلاجی خبر اوغلی د سرہ قال ان کل یوما لدينا مکینن امینا ورتوی یقینتے زمون سرا نن روزی مرت دیواله مان دار بادشاہ د او دا او دا زکه قبوله کرا دته دا پدوا هرشي ز دا او دا دا سر در سره ولې شو نو ا امام رازي رحم الله وې چې بادشاہ له او دا دا نه چې په خپل ویلو چې مالو وټ راکې او مالو وزارت راکې نه هغه وې اما طلب الامار دي فلي انه قال له الملك انك اليوم لدينا مكيل امين دا ها اجايني على خدای لن خود زکویلو چې بادشاہ دویلو چې ته زمون سره مرته دیواله امانتداری یا طلبو الاسلام وصولو به اي طریقې کان جائز وای دا طلب ددی دا پار اسلاو اے جاننی علا خدائن الارد دا جائز وا قال اجاننی علا خدائن الارد او ادا اگردو مالا را و خدانو دزمکی باننی ما وزیر خدانو گردوا انی حفیظن علیم یقینا زیما حفاظت که ان دار ایم کسیر وی کر یا جوز و مد و رجول نفسه و ازا جای اله مکانه او یا سره وقت پر زان مد ها کوله شی کلا چی خلق داغه قدر او دو مرتبه نینی خبر دویله شی چی ما که دا تیلن شتا دا صلاحیت ما کشتا تا صفت شتا دی زدکار کوله شم زمگا استاد محترم فرمایل وشه القرآن ده مولانا فرمایل چه پا مکا کی موجیدی خیف کی منگا نمولانا بید اللہ سی مولانا سرا قرآن میلو نو یوزلی دمکی گورنر اندازه سرا خبری اتری شوی آه دیر سخت سڑیو یا روی چه تبوسون نو مانای تا بوسو کو ما دوئی چه من این دکم دائی وی ما دوئی چه من الهند هندستانی ما وکل پاکستان زود شنو وی ما دوئی چه الهندیونا کلو مشرکون هندستانیان جزی دا طول مشرکان دی وی ما دوئی بل فی امن موحدون دا دارون دی بایک موحدینم شتا بیا گوینا کلو ما این نا دا یاوې چې نا دیما دی چې واحدین خبره دا دا قران عالمان په کېстаў او ستان خالمان څه پکې و ایمان دی چې څوګو ایمای لکځه یا ډیر دا تا وراتاو شو او وسو وي ما دا چې دا ها څاغ تکبر غو تکبر دا وي ما یالوک بالقران ته دا قران نه جاهل کړه که په قرآن بوېدی نو دا ودا خبر نه کولی هغه ویلي چې ما السلام نوې چی ځانني الله خزائن الله ان يفي ذوالعلم ايبني كثير وجه يجوز مد الرجل نفس اذا جاء الى مكان اي سره سره هغه راکو کدا د دې چې کله ورته قرآن دلیل پیش کې د احاديث بل داغینه بیا مخکینه زي بیا وی مولانا عبد الله سینډیری او ته وی چې ستا یو شاګرد لانی هغه زروټه ګمخوڑر کلاک څړې ری وړر سره څړې ری وای ځې لال موناسین دی ری مولا ماتوي چې بارو غوډې ډورنر خبره برشه ری یماتې جړوي چې هندستاني ټول مشرکان دي نمازه کل برابر کړو بیا هغه زه مدنت تعالی په لوی جامعہ گی انوستې گی زیدر کم او له کومو به تنخاب درکم او ما سره یې سارشه ولای سندره ملت ویلو درخواست کړه چې دې سار کا حاصل قران او ته یمایله کالجونو انوستو ته پڑھنه وکړي او نو د تنخواه غنو لپاره زما قوم به شرک او بلات او رسمونو او ریواجنونو کې پروتې زرم چایده مساله بیان کم بیا مولانا بیل اللہ سیندیر ایمه الله کله چاغله سند ورغولو هرشل قران رای مولا ته لو خپل لازمه طریقلیو ها وی ما را ایدو ما چرته نه دلیدله د دې نمخ کی داسه نوځوان په جون کې ما چرته نه دلیدله داسه زه این او داسه عقل او داسه خو انسان داغه زه نه باندې ورته لیکلیوم او کله چیراتلو نو مولا سینډیری মহলلا چې القران یې مولا ته وینه اداسه قوم لروانی چې ډېر قوم دی په ختون قوم ماته معلوم دی زکه ما بای کې ژوند تیر کړی و زين ایم برګن صاحب سره پیری هی ما صرف دعا کاوه الله بخیر دي نو پیش دا بتانا پریدی ویمائیتا صرف دعا کوا آل جالنی اللہ خداین اللہ ارداد ویوکر دا مانا را بخدا نوز مکیزا حفاظت کون کی موقع ایمار وکدالکا مکن نالی یوسففی اللہ ارداد دارک امگاز دا ورکڑو یوسف علیہ السلام نزمکہ دا مصر کی یتبو اومین آزائی بینیو دائن آئی سیوشا چتبی اختلاق نصیب و برامت ناما نشاء و رسول بانگا اقوال رامت شاء لاجزم گا خوخوا ولا نزیو اجران موسینین نون زاکم گا جردن اکانو ولا جلل آخرتی خیروا لیلذین آمنوا خاما جرد آخرت وردی آکسان اللہ جیمان اولیو دیوین زان بچکی دمان ایودا اللانا وجاہ اغوتوی و صفاہ المقام دو آتے دو عیسیب علیہ السلام ملکِ قادسانی سورو شوا نورو آتے دو عیسیب علیہ السلام اگو امرالل میں سر تا عیسیب علیہ السلام تا وزیب علیہ السلام کو دو خزانے وزیرو دار سردہ پلاس کیو چھرالل دو پیجاندل آوئی تدا پتا ان لگے جدا سوکتے عزیز امی سرکرا اصوارلس کالا او بیا اوو کالا جیل که او کالا با دیوها او کالا قاسالی وها کامو زیاد تقریباً سلویخ کالا تیرشو پرینیانس که نو اغو پی جاندل او دین پی جاندو و جا ایخو دو یوسفا فدخلو آلئی رالا لونہ دو سلام داخل شل بگوانی فارفا هم نو دو پی جاندل و هم له مونږ غرو د یو د لر ناشنا غوږی د ویندا چې دایم بشران او اسلام ک شروړو کېو زمشر زړی زر هرنګ زر نه بدليږي ابه جاندې شي او کشرجی او زغو هرنګ اغاز زر بدليږي چې غاشي د ویندا چې اسلام معصومو او حافظه ای خواه نو دیخو گناهگارو سنگه چه گناه زیادیگی نو حافظه کم نورکیگی زکت ای اونو پی جندو او دو پی جندل ولم ما جهاز امی جهاز مر کلا چی تیار کل سامان نو ریع قالا تونی بیاخر لکم من ابیکم ویورتا رو لیماتا اگر ور تاسو چې بلار نه دي تاسو ته په څونه دی ورتاسو کې موږ پلان یو یاکوب سلام بچیو سمره رونه موږ یو لاس رونه او درسم زمنا رښه یووسف او یا ها رونه لا لس دایوي مور نه او دا یو د بلې نه امینو نوته وی زراکم د بلی مور ندی د په دان سر راولې بیا بل زل میدان سر راولې الا درونه نی او بیل کایل تاسو نه ګورئ چې زه پر کوم پیمانه المنزلین او زه ما ګورئ من مستیا کوون ګنا او ګور تاسو می سنگ دونی بی کچره تاسو انو ری دا سړې ما فلا گئی لګمیندی ولا تقربون نا. نو منی ذکی فلا, کہل من نو فلا کہل من نو نو پارا گئی لګمیندی نوبئی فلا گئی لګمیندی نوبئی پیمان تاسو په بار د ما سره او ني ذکی ګی ما ته قالو سنورای دوانو اباو دوی زړه بجور کو ان هو په بار لګی ابا ور و ان لفاعلنا امه دا کار کوم کی موږاسو ته چالو عادتیو مکینه دموږ عادتې دا چالو عادتې دا پیار چا سره چالو لکې یو دری ملګریو بلار روانو نو او چه ست اپوست کهی سه خبره کهی بس وطبوه چه تین پانجو ویسه نه اوگنا دو بچ او یوی ته نونیو یوی چه اونیو چه پولیس وحاله یودو ناغا تانکی سه چه وطبوهی ویته سو گه دو وطبوه تین پانج وینا کم لایه وطبوه تین پانج ویسه که هر گه وطبوه تین پانج هره خبره وطبوه تین پانج نو آجسے چوہاست پیانتایو رکی کئی مناوی داخولی با لیده ارسو تین پانج او تین پانج راووی تو چرا لو عملگرو لی راو را سولو ناو عملگروی تین تا بوس کئی چین و لیده سنگ اونیوی دیو تین پانج چارت یو لیده تین پانج و توی تانا کی او آل کناو ہے تین پانج ویسی رتوی کناو ہے تین پانج ملګری وځي هر چا سره تین باید خو هم سره غوڼه کړي دا چې چلوه عادتینه نه لپایلول او قالا لفي دي ان يجلوا بذادهم زه یې بل ځانا هر چا سره چلول کوي اوبیا ها ملګرو سره هم کوي رونو سره هم کوي اوبیا ګوندیا نو سره ملا متدیانو سره گئی متدیانی ملا سره گئی وقالا لبی دیانی جلو بزادهم وی زوانا متا وګرځمن لهې فیرالی م سدې په سامان لګي هغه په سې د یوګر دوي په سامان نو زای کی کمه به سې چې د راونی او نو واپس سامان کی کی رہی او دا ځای هرچی امیل لداي جادت سٹا چې چاله زخار سي ورغي درايت نا شياي دراز گئی ويادرتي عثمان رضي الله تعالی نو د بیت المال څخه له خلوانو له پیسې ورکولې نو یو خدای چې دا جایز وا زګا که جایز نه ني سو بر السلام علیکم له پیسې دویم دویندا یہ داخل کے باغبان الزام دے تاریخ طبری بنزم جلد صفایہ 103 کې ذکر کای جابر د عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بخلوی لا استعله اموال المسلمین لنفسه ولا لاعدن د مسلمانانو مالونه د ځان لپاره او د یو تن لپاره نه ګڼم وای په په سامان نو کې لَا أَلُومُ مَنْ يَعْرِفُ لَنَا دِلْبَارَا چې دی او په جنيد اېسان اېزان کړه ګوې لالهنګل چې دی وا پرش یاندایګه لَا أَلُومُ يَرْجُونَ دِلْبَارَا چې دی وا پرشي بلما رجوې لا بیم کله چې دی وا پرش بلای وایتا خاریا بارا مونیا مینل کایل د دې اداره د موږ باندې کې شهدا مستقبل کې وار سیمانا خنا اول دمسرو زمغا املامین لا دل بیمان برون مونغا وینا او یقینا مونغا دل رنی غبان قال الوجه امنكم علی ویورتا از امن مگر آغا شان سنگ چی ما آمان دار که دولیو اتاسو برور کتبانی مخید دینا اینا مخیو اتاسو اسطح بم بولیو کنا تو دا آغا کرم سوگڑل فاللہ خیرون حافظا ووارحم الرحیمین او دا اللہ دے خرام کون گرام کون گنا ولما فتو متاؤم کلچ دیکو لاؤکن سامان وجدو بلا دمردتيليم وي مونډلو كله دي سول راجو ابدغريش وويتا حالو يا ابانا مانمري دوي بلاردمه نو سووادو عادي بيها بلا ردت الينا نائب سي زميا بدريشي مائر اگر چاہتاوئی چھو خوراک راڑی ابن آئی کا مزانی چھلے یمن آخری سرمزانو آو پل کتاب کی زمون پا علاقبانے سے علاقب راگے زمک اے غشلولا دیو قبر راواتو پائے قبر کی یو او دا ایک خزی سر تا یو قطبه لگه دا نواز پاگه دا پاس ای لکل کریو چیزو دا ملک باچانه ایما او منبانه قادصانی را لاز او بیالی کی پارسن تو مایرانا ایلا یوسف صدیقو منگا خل مایر اغروتی راودون کی ولی گلو یوسف صدیقو تا یوسف السلام تا نو مو تاوئے چیتا یو اوگی دانے را کوا مو با یو اوگی سونا در کوا اغو نمانلا وی زماغ پل قوم تبا کی بیا مو تاوئے چه تا یو اوگی دانے را کوا مو با دوگی سونا بیا مو نمانلا بیا مو تاوئے چه ورسره با یاو اوگی ده مال غلرون درکو خودانه راکوا وینا منالا فهان آموده زوث مرمه زکمون سره ده خوراک بارسه مال دولت خډیر دی او خوراک نیشتا و خلقه با دنیا والی منازه گئی آرسه با گرسره و راشی مال دولت دیر نصبه چه ده خوراک سنه او ایداؤگو را زمده که ما مایر هغه چاته وای چاله خورا کرولی وای موږ مایر ولې غلو یو انکار وک و انا میرو النا ونافر و انا عبادت د مونږه درو زومگا وندادو کله بیر او جهه مونږه بار د وک او غالیکا سیر دای پیمانا سان عللن ارسلوا معكم وروت چریزن نه ګم بلر تاسو را حدادو دونی نو شکم من الله تر چروه مال پوخ لو د رب الانانه زادو دونی وی ج تاسو باندې راولایم ما اترو کله جیره لال موسیقا همہ پوک لاؤز طرف اللہ نا قال اللہ او یا قول سلام الله باو سا جمگو زموار دی وقال یا بری آلاتن خلوم باب اللہ او دو بچو مدر نکی گئی در دروازی یوینا او در نشی دروازو جدہ جدہ نا زکا او چې په دروازه باندې راډن نشي را سي نه چې نظر موړي ا او, او نظر حق ده حديث غرازي ال عین حق نظر حق ده دارن یو راغرازي نو وي سلام فرمای کچره دان دا باہر باندې یو شی اثر کولو نو نظر وبې با باندې اثر کړو حق ده نظر دینه و انکار نه او که یو سڑه وی چی منعا تا خو صرف نظر دی ندیس اثر دی منگو آیو چی او سڑه بند تا کانزلو کی تا دا اگه اولی آسر کی اگه ما که سڑه پدی بانی اولی خبا کی حالان کی دو صرف دخلی الفاظ استعمال کردی کلمات دی دیو جنا دا نظر اثر شتا وما اونیان کم من اللہ من شیع او نشم رسولتا ستا او د دې حلمستا کله چې بایو شی به انستا سترګي خوږي شي نو وایا ماشاء الله لا حول ولا قوه الا بالله کار انسان وی خېستوي کار بنگلاوی کار گاډوی کار نو بس نظر بری کار اثر نکې الله وې بچګې نژن فایلر ګول تاسو ته د الله نس شي نبي سلام ګر الله ته ته الله ځان سپارم والي په دې توګلې مو دوکیلون او په دې الله ری ځان وسکاری ځان سپارون کی ولما دخلوا من ایس و امرهم بمور کلاچری دن سول لا غلاینا چوبه ګړې د پلان د گئی ما جن یو من الله من شي کدي ل دله نسشي الله حجد في نفس پهو بق مګواجد بر د افورې سلامسلام کې چې ب سړ ل و نهلهزول من لمالمناو یقیهې خاون دا لمو دا نه چېګور کړو دته ولانا شنا سلا لمونه لکن زی د خلکوونه نپږي ولما دخلوا على يوسف اوسا بل مكان دو عقیق یوسف علیہ الصلات والسلام چیرونه د وین ځل رااله او یوسف علیہ الصلات والسلام ته زاری او منات وکړ ها دا یوسف علیہ د ځان سره بلیامین راوستو نا دا آغا دا ایسار دول چل او طریقه جوڑا کڑا چه دی ایسار شی دا آغا جان دا بادشاہ اغیر بینیامین پا سامان کی تیه کونو نو دی طریقه ایسان سر کو نو دی بیا خفشو شد و اپلار رس جواب بار کهو ولم ما دغلو علا یوسفا کلا چه دای داخل شد بیوسف علیه سلام آوا الی اخاو زانوږ ځان سره ورورګا پالېنی انا هوګا ورته ویه ګینن جستار ورېما دا ټول خپلګي کې نه اسن توذوا بل يمين ځان نه بعد شو چې ځان نه کېنا دو تو يوسف عليه السلام وترغې وتوي ته ول ځان نه اسې اب جڑا شو ورته وی خپلګي د ورورو نه کې نه اسن زمای يو رو هغه دي ظالمانو زمانه جدا کړي ری یوسف علیہ السلام ته وی خبر کېږه ما ځان ومتختار کو قال اینا ناخکک ویو ته ګینن رستاره ما فلا تب دیس بغان جنکیه بیمکان یعملون تاسه چې دای کایلرا بلما جاء دوم بی جازم کل جتیار ګدې سمن دای لوگ دو بو بسامان درور لگی بیا ایلان و گولان کونگی و قافل والاو تاس ای غلا گر تاس او خلا کری دا قالو و اقبلو علیم مادا تفقدون دیوی مخاموشت بادیوالی سلا گوی تاسو قالو نا قدوس وال مالک وار دیوی منگا منجابیم لبایر چانچ راتل گری بدیبانی بار دوخ زین بدیبانی زمار یعنی بینام کی بیو بار دوخ وطم ملاوی گی گردل تیوی سوال مالک لفت سوائی رو مخی سکایا ہوئی لوا داولین دا زکا چی بدیر جانبانی او ببیمس کلی او دارنگی بدیبانی اوگی یا دا غنمو په معنا هغه غنمنوي دګو نو هغه به چې دایو پیمان شو بیا وی بیا راټکو بیا بل پیمانا نو په بانی غنوي تلل غلای په بانی تللا او په وین په او ان ذم مفرد وی سقایا یو او د څوا جموي دا به بار د موذونات سره چې پیمانې په بانی ډېر کې دي نزد کې جمروړه قالوا تلائي ذيوه كسنبال لا زغلال ان دم اجينا لنفس ذفيلارد قد اجسر تاسكويم غنيراغلي ديلا كفصادو گظمگا کي وما كنا سارجين او نه مونگاغلا گر موغلا نيوراغلي ها قالوا فما جزاوين گودم غاديبين देवा تلوي سمي کچر ایساسو تروجنه قالو جزاو ممو جدا فیرالی فو جزاو دائیوی بزرده آسو چومندلشی پس آمانده دکیو ندابا بزردوی یعنی زمن پتین که دادی چید چا سر اغلا موجوده شی ناغت آگی خلق و غلام شی نوکر شی مزان سر ایسار کئی کدالکا نزی ظالمینه دارنګي موږ بدلور کوو زالې مانوتا غزا بیا یو دین قبل وياي اخي نشوک لابل سامان نو دی باندې مگه سامان درو وزنا اول دې دای سامانونو چیکړل بیا درور سم مز دجرجام بیا وياي اخي بیا راوي سورا جام د سامان درو وزنا ذالک کډنال یوسف دارنگی مونگا چلخاو تدبیر کو اسو بھلے سلام دا بیتاتی آمد دی آیتنا دلیل نیسی ویهی لئے ثابت اشوا ولی اگورو اللہ نو اچی چلا ماتاو خیلو نمگم چل والکو کنا اہی لئے ثابت اشوا عجیبا خبرنا کدنا کی فائل دنا دن الله رب العالمین دی الله یما ته چلو خلو نو طاله چاچل خلل دی چې تو وی لیس خاص حال دی دا د یوسف هغه لام پر تخصیص دی مونږه تدبیر جوړو چل مو خلو خاص یوسف علی السلام دا نه چې طالم بیا چلونه کوي او ته ځل ردینه چلونه ثابت کا دا رنگی بیدتیان دلیل نسی بواقی دا عیو علیہ السلام نباہی که هم اللہ حکم کڑو فضربی و لا تحنس درین دا چه بیدتیان وئی وئی دا روایت دا بلی سمرقندی ری و بلی سمرقندی اخو محادث نوح فقیو آنکل حدیث پیش کڑے بلدار چی پا آگر واد کی ابباس امنی صوفیان دے اوغا مجھول دے دارنگی کتابونو دو علماؤ پدیبانی رک گئی مولیان ہوئی زال لے چلونا جوکڑی او دارن اسخواب بے جوڑکڑی او پا یو سو اسخواب چوارے غنم و اربشی او پاس بی قرآنی خی او دائره بجونگی او تاوی را تاوی بی یو بلتا بی بخی الفاظی دیر ناشنا جو گڑی دی پا عربای کی دازدگا چه امیان پی بانی پوی رشی و ایدام مال قلیلہ پا غفنی پایشا سرغا غفنی پایشا ماتا تا در بخلی دا لگ مال پر آئے پڑیر دوکا دا ما تالا در باقلے بلو ایما قبل کرے ایو را دی آیا سڑی بل تاوی چه دا تالا چه دا گوٹا در کی نتصوی او دینا تصوی دا غواتاوی وی دی ما تاوی چیتا ده ده قرآن ویش ده مده مده زوتین چه آو مده کبما ده یقین نکی نو ده بل ورکا نو بیا بل لگشان وی ده تاوی ده تاوی بے ده ده دیر پارا چی ده میاں نو مالو نو عوامو ده مالو نو خورونا پارا سمرایی لے بانے جوڑکڑے او دیسے بے پگیخی بیا بیا بوی ڈاوی زیادی گی پس بانی پتی تاولو را تاولو بانی دا زیادی گی واح بیا خودی را سانا شوا یو سن رو پیرا والا او ذر رو پیرا والا او ناسی او لس کسان کینوا او لس غلیدہ سی تاورا تاو او نا ذر رو پیرا والا ها استاز ها لذر روپه والا دی ها ده مختبه ده روگی ابو ایچه دی او که ده ذر دی استاز توی چه پتا اولو بالی زیادی گی زیادی نا چلونه جو گری داوی هیله دا او داوی فقه ها مناسا گیا تا دا شرایط نسخه باری تا آغا براکوله شه چه فقه هاو کم شرایط دګې دا غریب او د مسكين او د مالدار په ترې نه دي هر سره بګې نه او د وین داد ملاقات لکه نور به ور سره نه هم به بګې نه استي تر لپاره جائز دي چې ته داخله د غریب مسكين مالو اګه فقاو لکلندا د اړیدو لپاره شرایط دي او پوهې کې یو شرط هم داมูลيان نه پوره صرف دا امیانو مالو نخوری د پنج پیریانو جرم پا دی ملک دا دی چاگی دا اوامو دا مال خیر غواڑی نوری زیرم نیشتا آگی دا غواڑی چه دا اوامو مالو نمولیان پا غلطی طریقه بانهو نخوری نو برا پیگانده جوڑکده وی دا پنج دي او دای زیارت نمانی و کرامت نمانی و لیا نمانی و اسخاط نمانی اگر دا مونگو استاد مطرم فرمائل ويخانه کوي چې موليان باندې ریانو له غصه دی غصه یو څه دې د عوامو مال نه خري په غلطه او داغه د خلینو نه نه را شوکا چې دا به نه خري دا د امیانو مال دی دا زه ریبو خل مال دی دا به نه خري او تعالی غسکینه دا خل اخرې جو دی برخيو لا او اله اسقاده دروې زړیا د زانری ہیلے جوڑے کڑی دی دعوامو معلوم اللہ اچھا جو کڑے دی کلا لگا گرنالی یوسفہ دارنگوں گا تدبیرو کوئی سب علیہ السلام تا ماہ کانا لیا خدا خاؤزی دین المالک نشتہ دلرا اختیار چونی سی اقفل رو لرا پا قانون دا بادشاگی اللہ این شاہ مگر چواری اللہ نرفو درجات امن نشاہ اوچھا تمگا درجی چالچی وارو وفاو کا کلیدی علمی نالیم او د پازا داری و علم والا یو علم والا دی قالو این اسرق وقد زرقا کلو من قابل دیوی کچر دیگلا او کلا نتاکیز را اگلا کڑے وارور جد مقید دینا داکیاں سے پاسد دی قرور اگلا کڑے وانو دیگا انگلا کی تیسا خبر گا یا دویندا چې صلی الله علیه وسلم چې نو ترور کولو چې دوه کله د ترور نه واپس راځلو نه یې ولا کمر پټای بملا باندې اوتړل او چې رالو نو بیا ورپسې رااله وای ما نه دا شاه چې یوسف علیه السلام وروړي چې او دازدی تا پارا سره دانسرا ایسار کی واپس کی نو اگه طرف تا اشاره کئی پاسر آئیو سفو بی نفسی بڑکا خبر لر آئیو سف السلام بکمل لگی ولم یق دیالا هم او دیل ایخ کارا نکڑا چه تاس او سم پدلکی آگه گند ساتا لی دی حالا شرم مکانا وی تاس او بتر بار د والله اعلم بما تزفون اللهبیده باجید بیانیا قالو یا ایه اللازیزو ببین وی اے بادشاہ ان لو بن شیخن کبیرہ یبینندل بلار بدالو یا بغودادنا مکانونی سیتنزم گا بزای دبانی چی بی جنینا وی تا دیر نیک سارے اولی ورس رس گڑیو وچی وزنی بی جنی وی دیر نیک سارے قالا ماز اللہ ویسف علیہ السلام بنا ورم بلا سارا انا خدا چواغل منگا اللہ من وجدنا متانا اند مگر آسو جمندلی منگا سامازن منگا داغ سارا انہ ادل ظالمون یقینا من بری دا وقت ألم من سيزمن خلص نجيا كلاچ دای ها نامي رسول دنا ځان له شجرګماري قالګ بيروم او مشرد دای شامل یو داو یا بلو الم تعلموا ان باقوم ايتسن بو يگينن لارتاسو kada kalaikum musiham minallah وتا قيصر اغزه تاسو نه بوخلو ومن قبل ما فرد يوسف او ما کېدنا سګړو تاسو د برابر یوسف علی السلام کې بدن برال اربع ما شبي مزه بزمګه <لَمِسَر> د مصر حتا يزن اليبي تر دې چې ماده اجازه ما او يا ګملا اوليا فیصلو کې او دا الله دې غره په سری کوم ګنا هر ژوند لا بي کوم دلار شي بلار تاسو ابانا وذوي بلار دمغا ان نک سرهک یقین تاسو ویغ لا کړدا داس نه وي چې ناخونا سره زم ګرور خلا نو تاسو ویغ لا کړدا زکه بوو دې زړه کې بروت کنا وما اجد نا الا بما لننا ونيو پيومگا غوائن کومگا مگر با سچ پيوم ګاري دانې وما گنال للغيب هابلنا او نيومګره بولنګا بان وسر القريه الذي قلنا فيها سوالك دکلياغنا دګوسوگا چې مون بایګيو والير الذي يقبل او دائقا فلینا چرا لهم دائقی وَإِنَّا لَا صَادِقُونَ او یقیناً مُنگرشتنیو قَالَ بَلْ سَوْحَلَدْ لَكُمَنْ بُزُقُمْ اَمْرَ اوی آقو السلام کلکی خیستا کڑی تا سولران سنستازو کار فَصَبْرُنْ جَمِيل نُزَمَا کَارِ سَبَرْ خِيستا اوی آقو دا جملے ریسف سلام السلام جدایوں میلے وا اسی بریامین جدا شو نپا غیم دا ہوئی لا اصل اللہ و یا دینی بہم جمیع زردہ چرا گولی اللہ دائی مال رہم نار دائی زکوے ہمتنا میللو خونی لدلے و دائی تابیر لانو راو او دائی یقینو چاہ خوب بیوزل رشتہ کی خو همه تی بیلو نا آمیر تیمورو با یو زائبانی تقریباً اووالل ساملی کڑوه او ناکا مشهو دیایو زنگل تا لادو دا یو تالام پگاڑ بانی برا پا دیوال او خفا دی چه نو چه گوری یو می گیر دا سراروان دی دیوال بانی برا خیجی لاندر آو بیا غرا روان شي بیا چه ده میان سر نو بیا آو گرزیگی بیا درشان سو زل آو گرزیگی و بیا روان شی و آخر ذات چه اگه میگه برا دیوال بانه واو دی تیمور آلی لگوری نو چه آیو گدو ازده ده میگی نم جاد کم زور شما پاس دو بیا ای امتو نم بیللو او ها بیا اعملاو گلاو بیا کامیاب شو احمد بنا بیلی اصلاحو یادیانی بین جمعی ایلہو والحلیم والحقیم یقیناً دا اللہ لے پویا عدمتن والا ذات وطالعا نمار دو دینا وقال ایا صفا علی یوسف او دو این حی افسوس تے پیشت بانے یو صفتہ بیار آیا چھو تازہ کا پختانہ ہوئی وی نوے غم زور غم تازہ کی کلہ چھنوے غم راشی نو زور غم بیا تازہ شی تا یو شایر ہوئی فقالوها تب کی قبر رائدو لقبر سوا بین اللی و والدها قائقی فقلتو لهم ان الاسائیر یا بس اللہ سا فداونی بادا کلو قبر مبارکو اتدار یا قبر سر جاڑے او دار چاہ قبر لجاڑے ایمائی کے دیشی را پاسی قالو وقالی آسفالی یوسف وابی عزت اینات او سفین شویس ترگیر یا السلام من الخزن دو جد غمنا هو غزي داو دغ دغمنه دارنگيش یو شاعر وې صاحب ګيګه مايضي سوبېلم غانو ومزال جار لنل ماذل المعذبي تر سو کوږي سهيل غر پخپل ځه باندې ولادي مزه بجڑا کوم اوا د وسري دويلي اره په له ستار هر ته نیر جنام بار يقول الأرزلون بنو قشيرين طوال الدار ما تنسي عليها دبنو قشير و الظليل خلق وحي چه دير زمانة تير شواء او تعوسم عليها برين خودو شو بنو عم النبي واقربو عب الناس كلهم إليها وحب محمدا عبا شديدا وعب عصم شديد وعمل رمانه السلام دا او دا حمزا او دا علی زین او سره ډیره مینا کومه خوږه ځینې ډغه غغمنا کالو یوسف دی قسم الله همیشه د جیا دی سبله سلام تر دې شي او یا شیدا لاکھونه و څنګه رهرنه یوسف دا یا روئی تاسو زقبل خپل استادانو ذکر کوائی او تاسو یا شیع القرآن ذکر کوائی یا شیع القرآن ذکر بنکو لما استاد محترم فرمائی خلقوئی چی تا دا پلار ذکر کنو تا دا سی پلار خو پیدا ککن چی آغا تولی دنیا پی دا اللہ توحید و رسائی تا پیغمبر سنک و رسائی قرآن حدیث و رسائی پلار خو ماته وخیا او ته پیدا ته به بیمیاده او بیا بیا بیا او حال ما هزار یاقوب کم نبود او بیسر گم کرد بود اما پیدر گم کردیم زما حال داان دے یاقوب علی السلام نا کم ندے اگه نا زوی روک شو او مانا پلار روک شو دا بیا او وقتی وی چکل زوی جواندهو یو زیو چا جواندهو نا آو بیا داوی چکل او موڑ شو لو پلارو زی دوڑتن الله واست نه الله انت هانی را وڑی الله ول نیک صالح اولاد ورکی والا ان ما عشق بس ونی الله هی اگینن ز چګه ګمان چا چ اولادنی الله ول نیک صالح اولاد ورکی ها او هر سړی ځان دعا غانی کوي الله نه نوم می دکیږي نه الله رب العالمین ور کوي قال انما عشق بس وذلل الله او څنګه ور دې دواګان د خیال نی اره کار ها روزانه هر وخت د هر یو شي ذکر کول غران شي قال انما عشق بس وذلل الله وی يغينند شي کو ما دغم زمما او زاهر جن زمما الله تا والو من اللهي ما لا تعلمون او دبوئی جمدان لانا باغسا شتا سنبوئی باغی باننی یا بانی از دبو فتا سسومی او صفا اے بچو لئی لان او معلوماتو کئی دیسو و علیہ السلام و درود دا و لا تیسو مر او منعومی دکیت رحمت دان لانا حدیث کرادی نبی علیہ السلام و انی لا دوری امین علی آمن زده امن نا خوش بوئی وی نما دا رحمت وی نما اللہ تیسو من روح اللہ انہو لا یسو من امید اکی در امد اللہ نا مگر کوم گافر زکا اللہ میں اقبال وئی نا نا امید نا امیدی زوال علم و اغفائے امید مرد مومن ہے خدا کی راز دانوں میں دا اللہ منع امید قلما دخلو آلیک قالو يا عيوالعزیزو اسا بالمقام در امزل دیشو فره السلام برونارال اسوات زان خئی قلما دخلو آلیک لچلی داخل شل بدبان نیک يا عيوالعزیزو دعوئے یا عيوالعزیزو اس پا دیواکی 아가디미르 아지즈 미서 파체오 어이즐 वाले सलाम बादशाह गर्दे देलियो 야 일लजी मसना वाले न्दुर रु रसे देले दे मुन ताले दे मुन तगलीदो वजीना बिबिलाद मुजजाद और आउडी मुंगा आगा, पेसे पेसे आगा, आगा पेसी कोटा पेसिम रसरा निशता और कर आउडी न आगाम कोटा बेसीरी आ गोटा बेसी چی پاک کم بانی یوسف علیه سلاة و سلام خرص کردن؟ یوسف لراؤڑی، او توی منگلہ گل راکا. فاو فی لنا الگیلہ بھورا کا منگلہ پیمانا و تصدق علینا او صدقاؤ کا بمبانی ان اللہ یز زلم و تصدقین یقینن اللہ بدلوار کئی قال على ان دم ما فار دم یوسف دوی ایتاس کوی سرکر ام گلو یوسف علی السلام داو در سره اذا دم کله چوی تاسو نه خبره دایده طرف جواب وکړي چتا تاسو جایلای پټ تنوا قال و ان کلام د یوسف دی بیا ته یوسف دی حالا انا یوسف و ذا اخي و دیوی زیمان یوسف او دادا ما روز دا دیسا اللہ احسانو کفمون بانے اِلنہو مئیت تاقی ویاز بے خلاصا و نتیجا خبر دادا شانداد ایت سوک چیزانو ساتی دمنا یودا اللہ نا او سبر کی اقینن اللہ نزایگو یجردنے کانو قالو تاللہ ای لقد آسرک اللہ علینا دیو قسم پا اللہ اللہ خرکلے رب منگو او یګین ان یو مونږه خدای ګار قال الله صلی الله علیه و سلم نیوې بتا صبح نن ورو دی علیہ السلام کله چې مکه ته دیان راغل علیہ السلام ته زم ما بارک سر خیال دی ایوی زمګار اوري ا موږ تا ختملرو او علیہ السلام لا تسریبا علیکم اليوم سنجي صلی الله علیه میلو راحیا بر الله <سؤال> ولکم بخنبوقی الا <سؤال> تاسا وهو ارحم الراحمين اعوذ بالله من غضبهم قلنا اذا غوي كميسياا يوسى كمي زماجدا له فالقوا لا واجب ياتبزرا اورديلرا محمد دبلاردما رابشلي دونكي اووروی دیل رام خامر دبلاردما را بشی لیدونگی وادونی بیالک مجمعین اگروی تبرک ثابت چو نمانی تبرک منگو آیی تی پس ای سنن دا پیغمبر نا ثابت که نمون بی دستر گرانچه اگرزو دعاله دا خوخاری و دستر گرانچه اگرزو خطو بی ثابت که جویا ابو لے سلام او سلام او دایو سلام په کمیز باندې خوشو نو ها دا یا ابو لے سلام هم به کمیز واغته تکلیفوم رسیدلې وکړه چیکله هغه ویني په باندې چوله ورایو نو دا دې د وژن خو ډېرونه شه مو هغه وخت تبرب نو هو سم برخ شو اخر خبره دادا چې دا وسیخه و وسیخه وسیخه دیتا وی لکه زود تا تا اوی ما چې زمان کور نه پیسی روڑاست نا کور گی خوب پتاسو که اعتماد نگی نو زد تالش ناختی کار درگم دا پار دا وسیخی چه گورم ما داش ناختی کار را کرده دی دا پارا چه دا زم دا آغا نر آغا لیم دا گفتی دی دا سامان دا وسیخه و دا پار دا السلام وادونی بیا دې کومځماینه راتله لوکې مال رال تاسو ګونډه ولम्मा فسردلیرو اخری مغام چمیا ها ټول لار او مور او دارنګي ټولو ارګلا چې جدا شو قافلې والا وطلعد دایو یقینا زوینما ریا یوسف خوشبئی دیسو بھلے صلاة و سلام لولان دفنی دون کچر تاسمان ابی حقوب نو آئے او دا کرامت دا ولی دے یا روئی پنچ بریان کرامت نمانی تا کرامت مانی کتا کرامت دیتا وے چھ ولی پا ہوا روانو سار پلاس کیا دستیون دا کرامت دے ولی باران ورای بچی ورګی دا ګی دا کرامت نه دا خدای ته ورګا دا ولي خدای ته نه منو ها کرامت منو کرامت په لوګه کې په معنا د عزت سر راځي او دې معنی له هغه سره ولي غزر خوشو هم مسلمان سره مونږ کافر کرامت من څنګه اوران دی الله وای وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا فَتَاقِي سَرَمْنَا عِزَتْ وَرْكَدْ اِنسَانَ آنُنَا دا لغوی معنی دا او شرعی معنی پلی سره کرامت دیتا ہوئی چه دیو نیک او انسان نه او داسې سی کار کارا شی چه پاہم ماشرکی آگا نکی دیتا ہوئی کرامت دامن بنو او شرط دا چې چه دا دے ولی پا اختیار کی نی گورا ګیا سره دا وی چې بخ پليخ دیارې گئی دا کرامت نه لې او مثال داسې دی لکه حضرت علي رضی الله عمر رضی الله او یو ځل اواز کوي یا ساریا دنجوال او ساریا غر در په دلاره شاه اعلان کې ساریا په ميلول لره ته او ها ها سادیو دوي وې ها داسې عبدالرحمن میوګو जिल्हा دا سوي لقد جونته يا عمر له وني سوي عورتي والله ماملق خلي ولا لساني قسم بالله زما زړه ازما جبا په دیو کې زما په اختیار کینم ما ته بدني سره زما سلیم دي کرامت او دامن منلو وکټه چې کلندر بابا کچکول دریا په بند کړو شرط تامریز بابا په ملتان کې دروازه کې ټکړو دا نشو ما نلی دا خو کرامت نید دا خو خدای تو دی نو انی لاجدو ریا یوسف دا کرامت دا ولی دی یقینا زبین ما ریا یوسف بویدویسو علیہ السلام کتازمان بیوکوب نوائی شیخ سادی وی زمیس رکبوی بیران شنی دی چرا در چاہ اکن آنش دی لمی سرنا بوید یوسف دې بل راضی نو هغه خواجه ور سره جوخت کې نه ان هغه دوی کې څه ور جوړولیو نه نه بوی بوید ولې نه راته خدا دې د په اختیار کې نه کنه که په خپل اختیار کې خو ته بي ویلو چې هغه دوی کوم ور جوړولې راوي چې ځوې حلته ته پتا نه و جوخت ور سره او دا دا هغه میسر کې پروت او دا, دا نه بوی بوید راضی دا د په کې نه قالوا تلا اين گل بي ذلالك القديمات لا يوه خسن بالله تيم با زو ما بكبوذا لما ان جال بشير وكلا جلال زير ورگانگه القاولوجي ويرغولو بمردداني القاولوجي ويرغولو بمرددد فردد بسيرالو قال <سؤال> لما قل <سؤال> لكم اني عالم <سؤال> من الله <سؤال> ما لا تعلمون ويردا ايما نولثا يكنن ذا بويدم الله نغس جتاس بين بوئ گئی قالوا يا با نستغلنا ذن بنا ديدلارمغا باهنا وكي موندا دغنا ربي اے زردا جبخانہ بووالن تا سلہ در زمانای نوول زفور ریم دا اللہ دغه ګم ایروان فلم دا حلوا لا یوسف علیہ ابی کله چی داخل شون دی یوسف علیہ سلام زار ورکو جان سره یوسف علیہ سلام اور بلارتا وقالت قلوا مزر ان شاء الله امنن اووی دنه شیطان سونی کچر خو فیضا اللہ با من باننی وقال یا باتی حضر او چا دکل پل مور بلاغ لرپا آرش یعنی پاگا تخ باننی ریان مرشو یوسف علیہ السلام بادشاو وغر رو لہو او دائی پریواتل یا یسف علیہ السلام دا بسجدہ دا سجدہ دا تازیم وا او دا جائز وا پتا کا دورکی یا اوز امیر راجی دا اللہ تا تاہی وطن دا اللہ بسجدہ وقال ایابد یا تاویل روی آیا داوی اپلا را دا ماں دا انجام دا خوکنو دا ماں مرکی دا دینا چمانی دلیو خجا لا ربی اکا تاکی سرو گرزن دیل رب زماکا وبعد از نبی اخرجنی من السجن تا کی سره احسان وکوب ما چلے جزراوی سند جیله او تا زرا وسی ر باندونه من با یان نه له شیطانو بیني او بینه اخوتي فزاین چواتو شیطان وسسي امين زما امين درو زما کی دا وت نه چې دای خو زه کوی ته غرض ولې ما دغه په کوټه به سو غرس کړم ما دماس رسولم کړو نه نه شیطان زما د دې په میاس کې اوا وسوسه اچولې وي ان ربي یقینا رب زما دې باریک بینا اوا سره چې واړی دا له دې دایک مدنوالا رب کل عدی دنی من الملك ورزما تاسې زرا تارا تلګړي ما تا ه راغړی با چای او ما ته هوتلیان جام به کوغونو کا دغه سما دی ولر د نش نہ بيده جونګی د اسمان نوځ مګو انت ولی په دنیا او اخرت ته دوه سما دنیا اخرت کې تعفنی مسلمان والیکنی سوالین او فاقې مالر مسلمان او یو ځای کې مادني کانو سره اوسنه په دې مغیب د نبی صلی الله علیه نه ا ولایګه منم پای ل غیبی دا خبرونه د غیب ل دی لوهی لګه مونږ وای ګو دینل تا تا و ما ګونداله او نه ته به امره دیسراس کلا چې دای راجم کو ګار ودای او می انګورونه او د یو تدبیر ګانګی د قدل ایز ولی سلام ا اکثر الناس وورسته د موږ نه او ن زیاد د خلکوونه ګرج داس کې موومانه ومال نو مالي من عجرین او نووا سره دنا بديبانېملزي انله دګ لالم نه دا مګر ننسیت دپاره مخلوکو وقع من آین د سماې واللار دییر د دائی نظر دیرائی بایی بانی گوری وارتا وَحُمَ نَعْمُ رِزُونَ او دیوی دائینا مخڑا اونکی اللہ وی دیر محجزی دائی گوری و بے فائده زکا دائی تینا عبرت نالی وَحُمَ آئیو مِنُو آکھ سروم بِاللّا ایمان نلو ریزیاں تدینا پا اللہ مگر وی دی مشرکان افا منو انتا تیام غاشی اتمینا زاب اللہ آیا دیبا پا منشی چرا باشی دیتا بڑکون کتا زاب دا اللہ نا یا براشی دیتا قیامت باغدتا ناسا با وهم لا یشورون او دیبنا پوئیگی اقل ها دی سبیلی ادوه لاللہ و پیغمبران دا قرآن زمانی غلار دا زدعوتور کم بدرد کتاب دا اللہ علا بسیراتین بدلیل بانی انا و من اتبانی زو او زه جي زمادي تا بيدار و من الله او مان مله مشرقينا فاجر الله لرا او نه مرذ مشرکانون من قبلك الا رجالا او نه لګليم مغنيستان مغر سړي بمباي کولا ليدار کيوالا نا ابلن يسروا بله دين گري پزمګه کي او قرح سرنجان دا اقسانو جمعه دينهو ولا دارو الاخرات خیرون للذین اتاقهو خامقا اقول دا اقرات ورد اقسانو لا جزان بچکو دا شرکنا افلا تعطیلون اولدات اللہ کارنا لئی حتی اذا استیع سر رسول کانت الابتلاو حتی دا امتعان بوتر دے پوری اذا استیع سر رسول کل جن اومین د هیمان د کوم د رینا و زنه ونن ک ګذبو او دی بګوانو کو چې اگینند دای درو جنتی اپرشوا را به دی له زم ګیندان اور ورز لاو یو زل دای شر جناه مهدایت ملو تخفیف سرا سنج مشهور کرا د کوذبو چې درو شی وی دی سرا دای شر جناي ماز الله زیبو مخفف نه بلکې مشدد کذبو دروځن کیاوغړې شو د کومو له طرف نه نو ورمه مایت راځو چې بیا زنو سم مطلب دی وزرنو نو یاې جوابو کو چې زنو په ماناده یقین سره دی یقینو کو پیغمبرانو چې دایته نصبت دروځوغړې شو د قوم د طرفه خدا کړه د بیا شی راځي دی کزیبو لیکن مشہور قیراتا اغا کزیبو ری فا تخفیر سرا نمانا دستا کہ یاو مانا دا چیزنو کی زمین راجر خلقو لا او انہم کی ام زمین راجر خلقو لا کزیبو صرف انبیاء و تراجر مانا دا وزنو گمانو کو دے خلقو انہم یقین نا خلقا قد بو فتاکی سرا دو رو اگرشو ددئی سرا دا انبیاء دا طرف نا چا انبیاء ورطبینو چی یا با او یا با امداد رازی زمون سر درو گوی لی جا هم نصبنا دا ای تب زمون امداد رازی یادوی ممانا زنو که زمین را جده تخالکو لا انہم که زمین را جده سلام لا او کذیبو که زمیر امراجی دن بی آلیم السلام لا مانه دا حتی اذا اوزنو اغمانو او کنی خلکو انہم چی یقین اندہ ام بی آلیم السلام قد سرا دا دی سرا دروجنتی دی آگدے شوا دا اللہ طرف نا ذکر اللہ چی امداد برا زی نو جا ام نصرون رابع دیتا امداد زمونگا یادر زنو که زمین راجه ده انبیاءو تا انا اوم که زمین راجه ده اوم انبیاءو تا او کزیگو که زمین راجه ده خلقو لا این مانه دا مانو گو مانو که د علیه مسلم چه در اگلشو ده طرف نه په موجزین نه سرا سره د لبا زمین گا امداد را غی پا جیا من نشاو خلاص با گمگا چوب با چیزم خواخو ولا يرد باسناني قوم المجرمين او نودي hazardous قوم مجرمانو نه لقد كان في قصد مبرد لاولئك البعض فتاجيذر سبب بيان راکي برد فقال لك المندو ها جنا دي سيوب ترى نري دایو بيان چې دا نجور شوې کله خلک اسی کوي دا برن سمجھا اولا دا پارا دزان نا کیسی کئی اللہ اوی دا دزان نا کیسا نادا دا کی کب دی مولانا ای رومو یا واقعی بیانی آغا وی وی اندستان کی او سڑے و تجارت لطلو بار ملتا نو خلقو تیوی اخبرو پلوانو تا بچون آرشتدارانو لا چتازو لسر اولم یو تی مالدار اوڈا بلتی مالدار اوڈا بلدار اوڈا ارچا ده اقبل سیزنو خی یو توتی ساتلیو چاگه سره ایم خبر په پا عادت کړو ناغا توتی تاله ایتال سرولم آغا توی مال حس مرودا بو صرف چیل تا لارشی او آل کم توتیانوی زمان ملگری داوی تا زمان سلامو کا ورطواج استاسی و ملگری په پا کې کے بندے آغا ته سلام کوي بس څارف دومره وته وایي خدایته وایي چې زما په بنځره کې باندې ریټي دا سامانونه وررسل چې کله واپس راځلو بیا څنګه تلاړ او وتيان راځم هغه دې ګوي چې تاسو یو دوست او زما په بنځره کې باندې هغه تاسو ته سلام کوو আজি څنګه دا وي نایکی او دا سي وردرولو بولیاو را پریوته چیرې را پریوته دي تاجر چې وګاتو نه خپاسو چیرې چرته ترځوي یا وی چرتا فرې وی یا به بل سي خپاسو به باندې نو ا را او تاسو چیراله خالګولای سامانونه ورګړل ته دي راالو په دې ورته زموږ پیغام دی رسولو هغه آو ني سي ورتا ير وی خواهده که یو توتیو او آغا وزر وڈا پولی او زر را پریوتو مر چو او چه دا خبرو نو دی توتی دلتا پا پینجره که وزر وڈا پولی او زر را پریوتو زانی مر کس تاجر را ده او دا تو را آده سو دا اخبل او دا سوادولو را آدولو دیره تاو را تاو گو وزر ری چاسم مر ده نده پینجره نره کو او داست پا میدان کی گزار کو او چی سنگ گزار کو اگر وزارو تا سولی او لارو والواتو او برا پاونه کی کیه ناستو دا اگر تاجیر و تا وی تا خو ماس دوکاو گڑا دا اولی اگر وزارو تا کویا نشوی ماری تا پیغام مولی گلو چیزا پینجره کی باندیم نوز سو کم اگر توتی چی حالت زان مرگو اگر ما ته قام راولې جلو چې ځان مرګه چې ژوند دی سي نو تاسو رې میدان مرګ او تاسو پریږوم مې مازان ژوند دې آزاد شو هر ځان مرګه چې ژوند دی او بیا وای حاصل الله یی غاید نسی نږدې ما وذت خوشببي او وای الله لا باغيرا دا اس واقع نه نا به زما او تاسو دا رنگی عیسیم علیہ السلام دا واقعاں دا سی واقعاں ندا ما کانا دی سی افتارا دا دا ایو بیان شو دی ولیکن تصدیق اللذی بھین ایو لیکن تصدیق دی دا کتاب نوچ مکیدی نیو زات دا شی دا امرو لدین او دا درامت دا کون پارا چه ایمان نوڑی دایوسف علی السلام واقع عم دا دکم چې قران ذکر کړی دا تاسو دغه کتاب کیدا دین علاوه څه لیکلی زو کتاب د سره منم نه په ویډیو غانو کې چا ته ځان جوړی دا غو نه منو بس دا خبره دا د یوسف علی السلام واقعا کوم چې قران ذکر کړی دا عمدہ غدا چې قران کې نه ناغه بنې اوب زان خلکو جوړکړي او دا د پاره ته صلی الله علیه وسلم ستاال بشان صورت کی تسلی و نبی علیہ السلام دا چې ستاال بشان دا لیسو علیہ السلام نه سنجي یوسف علیہ د کلی نه تلیو دا سي بتوم زي او سنجي یوسف علیہ الصلوۃ والسلام په ير تلیو ته قوم زي سنجي یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کوی کی تیرې کړهو ته قوم غار سور کډریوږي تیرې سنجي یوسف علیہ السلام پر دیمل کې یا باد شو ته قوم آبادیږي او سنجي باغواني بردي ملک بدعام له غدلي وا په تاووم لغي سنجي يو عليه سلام او بردي ملک عزتمن ګرځېدلېو دارنګ وته مې عزتمن شي حال وکه کحال يو سو سحال بشاند حال دي سفر عليه السلام دي تفري